Jó reggelt! Hallasz? Hallak! A saját számodról íztál? figyelj! Igen, figyelj, van akit ilyen izé... varázslatot. Jó. Becsukom az ajtót! Becsukom a kinti ajtót! Ha bemész az intézetbe, én sose voltam még ott. Uh, akkor ki az, akinek először köszöns? Voltál már nálunk egyébként. Annak uh, köszönöm, aki ott van. Soha sem voltam ott. De voltál, volt egyszer egy sajtóbeszélgetés, ahova te is eljöttél. Szerintem az ott volt. Én nem voltam ott, Gábor. Hát ha nem, akkor ezt rá. Nagyon szép épületben vagyunk. Tudom, szoktam előtte közlekedni, de azt kérdezem, hogy ott van egy, van egy recepciós? Hát én általában az első között szoktam beérkezni, amikor nem feltétlenül van még ott az, aki fogadni szokta a vendégeket, de hogyha én van, akkor neki köszönöm először, de igen van egy irodávezető, mert recepciósnak jöjjük, aki nagyon sok mindenben segít, többek között ő fogadja az érkezőket a, az irodában. Meg tudnám tölteni az előttem álló órákat azzal, ha elmesélném, a hetemet. A van egy köztes program, aztán ugye elvileg ma ebédelünk valamikor. Igen, ez terv. Igen. Hát nem tudom, majd, majd jelentkezem telefonon a részletekkel. Oké. Okay. Régen volt ugye, amikor a Szigetvári valahonnan elkésett, és mondta, hogy a puknál volt, és akkor kérdeztem, hogy miről volt szó, és mondta, hogy hát elmondhatja, de utána le kell, hogy lőjenek. Az hetem az nagyjából, nagyjából ilyen volt, párszor lelőlének utána. Hát akkor még sem tudnád megtölteni az órákat. Hogy akkor? Akkor sem tudnád megtölteni az órákat, mert csak olyan dologról kellene megbeszélni, amiről nem beszélhet. Igen, de hát egy ilyen összeomlás alapján egy törött szemüveggel mondhatnám azt, hogy Szaharok az egészbe, és vállom az ódiómet. Igen. Például tudnék neked arról mesélni, hogy mivel jár együtt egy 26 éves leánygyermek. Az egyébként is hasznos tudás lesz előbb utóbb. Hát. Hm. Voltam a Hír tévében. Láttam. Fotosabban hallottam. Nagyon érdekes élmény volt. Szoktam beszélgetni az emberekkel. Tehát egyáltalán nekem a hírtévébe elmenni két okból is nagyon érdekes. Hát egyrészt én ott ugye éveket töltöttem a napkeltében. Másrészt neked hát van ez a vicc ugye a két zsidó egy kéményben, de mit keres két zsidó egy kéményben, tehát hogy hogy kerülök én a hírtévébe nem éreztem magam non-comfortosan, nagyon fura volt. Érdekes kívülről a meg pont. <kül> Tehát nekem az volt a benyomásom, hogy mintha nem lett volna olyan komfortos, de akkor ez, ez megtévesztő. Hát az inkább a szituációnak szólt. De hát nem az első ilyen szituáció volt ez számodra, nem? Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy azokkal, akikkel én időnként együtt szerepelek és akik közül gyakorlatilag mindenkit ismerek, annak függvényében, hogy a saját közegükben vannak-e, vagy sem egészen másféleképpen viselkednek. Hmm. Azt hittem, folytatod. Azt hittem, kérdező. Kifejeződ? Hát én ugye a Hudgergeit, a Kacsot is régről ismerem, a Márkizait megismertem ugye még 2022 előtt. De mondjuk maradjunk az első két embernél. Ha otthonos közegben vannak, akkor. akkor abszolút. Hát nem azt mondom, hogy elszabadult, ha jó ágyuk, de olyasmit engednek meg maguknak, amit egyébként mondjuk az ATV-ben nem. De szerintem minden szereplőre igaz, tehát azért mostanában nagyon sok olyan műsor van, ahol ide-oda hivogatják hívogatják egymást az emberek, és mindenkire jellemző lesz szerintem, hogy egyrészt az embert irányítja a beszélgetésnek a dinamikája, amit a többiek határoznak meg, másrészt meg valószínűleg az is, hogy hogyan képzeli el a közönséget, aki ez amelyhez szól. Saját magamról nem gondolom ezt. Róla nem, de neked az a szívességet az ilyen beszélgetésekben, hogy nagyon más a szerint működsz, hogy nekáltál a hangot is a szegény iskolamenetünk. Figyelj, az, ahogy a márkizainak neki egy 2022-es történet alapján, miközben 2024-et írunk, abban volt valami egészen elképesztő. Tehát, mint hogyha jó, ezt a hasonlatot inkább nem mondom, de a műsorvezetőről meg az jutott az eszembe, hogy együtt járt a feke pállal, és akkor néztem a műsorvezetőnőt, aki úgy nagyjából hagyta szabadjára engedni az egészet. Egyáltalán a műsorvezetők nagyon érdekesek. Már is megtudtam róla valami újat tőled. Ó, hát feltétlenül nem hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb vele kapcsolatban, nem, nem egyáltalán, de... Egyáltalán nem gondolom. Mészáros Lorának hívják egyébként, említsük a levegőt. is. Így van. Nagyon kedves volt. Mondta, hogy neki nagy megtiszteltetés, hogy találkozhat velem, gondoltam, mint Lenin üzé szobája falán. De... de nem is, figyeljet, nem, a leglényegesebbet nem meséltem el neked. Figyelj! Um, hát az én emlékezetem, mint a szita. És egy srác, aki kameraman volt, azt mondta, hogy mi már ismerjük egymást. Na, ezt a fordulatot ismerem ettől én mindig frác szoktam kapni, mert ugye fognak valamit mondani, amire én egyáltalán nem emlékszem, és akkor ugye úgy kell csinálni, mint udvari, és ebben, persze, persze, csak arra kell vigyázni, mint a, a bolgár kalauznál, ott a... A bolgár kalaúz az kosztolányi vagy karinti? Kostolányi. Uh, tehát, hogy az ember megfelelő. Mert, mert ugye, ha megszakad a beszélgetés, akkor már nem tudom folytatni a, a bolgár kalauzal való beszélgetést. Akik nem ismerik, olvassák el. Um, de egy nem ez volt. 1994-ben soros ösztöndíja uh, kampányfilmet forgattam. Um, kampányfilmet, már mint arról, hogy hogyan ö, kampányolnak a pártok az 1994-es választások előtt, tehát még mielőtt azt gondolnák, hogy valamelyik párt megbizatásából, nem. Arról szólt a történet, hogy ö, kampányeseményekre mentünk. Ö, azt még együtt csináltam Naiman Gáborral, én voltam a pályázó, elnyertem, ö, és különböző kampányeseményekre mentünk, akkor mind a ketten a Magyar Rádióban dolgoztunk. A liberális ellenzékhez voltunk sorolva. Hát, hogy milyen volt 1994-ben a hangulat, az... Hát... Forró. E, és voltunk a kis stadionban, ahol a Miépnek volt a kampányzárója. Na most hát a Miép kampányzáróján a Naiman és én az nagyjából olyan volt, mint egy későbbi azt a Pepsi-Cola támogatta annak idején, csupa termék megjelentés, soros és Pepsi-Cola. Ott az történt a pepsi hogy elmentünk egy fradi meccsre, ami akkor a, a Gesztivel, és akkor az valamilyen helyosztó volt, tehát ott valami nagyon fontos dolog volt, és hát a Geszti egyáltalán nem számolt azzal, hát ugye ő ismertebb volt, mint én, máshova is pozícionálták, bár engem is olyan helyre pozícionáltak, ami nem volt való oda, hogy elmenjünk a, az ülői útra, ha az az ülői úton volt. De az volt a dolog lényege, hogy azt üvöltötték, hogy menjünk vissza a Mérleg utcába. Ez nem tudom ma kinek mit jelent, az SDS székháza volt ott, és a gesztinek akkor volt egy sorozata, meg volt valami kupakkal kapcsolatban, már nem emlékszem pontosan, hogy mi van, de különböző üdítő italok kupakjaival lehetett a gesztinél, nem tudom, mit elérni. És a Geszti ebben a mennyetek a mérleg utcában valami totális félreértésből adódóan azt itt hogy ez valami repülők vagy gesztinfant tömeg, és csak amikor elkezdték köpködni az autót, és sose felejtem el, hogy a, az ablaktörlővel olyan mennyiségű köpet volt a, a szélvédőn, hogy azt ablaktörlővel kellett, mert ugye bemenekültünk, és aztán el is kezdték rázni az autót. Volt rajta, hogy talán akkor felébredt, és akkor rájött arra, hogy ők most nem egy rockstart látnak benne, és akkor onnan elmenekültünk, egy nagyon saját fogalmam sincs, hogy az ott rögzített, egy, azt se tudom, minek mentünk oda, de minden esetre az egy egészen maradandó élmény volt, és ez ugye jellemző rám, hogy elkezdek egy történetet, amit be se fejezek, de mindjárt egy másik történettel folytatom. Nos, ez a fiatal ember, akivel beszélgettünk, vele a kis stadionban voltunk, a mi év kampányzáróján, ahol talán Győri Béla beszélt arról, hogy milyen retteretes az, hogy a Dallas reklámszüneteiben imperialista, intim betéteket reklámoznak, és hogy egyáltalán. Na most a Neumann-nal mi akkor relatíve ismertek voltunk a 168 óra révén, amely nem igazán kompatibilis, vagy nem volt igazán kompatibilis a ép közönségével, és ott egy nagyon komoly tömeg indult el irányunkban, annak érdekében, hogy minket onnan gyors távozásra késztessenek, adott esetben 8 napon belül, vagy túl gyógyuló sérülésekkel, és volt egy fiatal ember, aki a kameramannunk volt, és akit egyben a cég is szerződtetett, és ő volt a gépkocsi vezető, most vele találkoztam. Ez kerek-húsz éves történet. Soha nem találkoztunk ezt követően, én egyáltalán nem ismertem meg, elég el nem ítélhető módon. Már eleve úgy parkolt a srác, hogy lehetett farral és orral, és ő eleve orral parkolt, mondván, hogy gyorsan kell menni, akkor ne kelljen tolatni. Hogy hogyan volt neki ilyen helyzet felismerése? Fogalmam nincs. Lehetséges, hogy más hasonló eset is előfordult vele. Minket ott konkrétan meg akartak lincselni, és az a hihetetlen megtiszteltetésért engem, hogy megismert engem Pogyka És Pogyka közölte, hogy a fiala jó ember, és hogy a fialát ne bántsák, és ettől, mint így Múzes előtt a Vöröstenger, így megnyíltak, és hagyták, hogy elmenjünk. Fenyegető mozdulatok voltak, de Pocskabácsi kiállása mellettem, konkrétabban mellettünk, olyan hatás gyakorolt rájuk, amit azóta se felejtek el. Aznap este a bazilikába szerettünk volna bemenni forgatni, ahova már minket se engedtek be, majd összeakadtunk Pocskabácsival, aki közölte velünk, hogy a délelőtti fellépése, vagy délutáni fellépése után már 3 engedik be a bazilikába miattunk, de ezt egy nagyon vidáman mondta, Pogyka bácsi neve nem tudom kinek mit árul el, akkor egy nagyon ismert valaki volt, és ennek a történetét idézte fel ez a fiatalember, ami úgy jött elő, ahogy egyébként egy fotóalbumot előveszel, és akkor azt mondod, igen, ez Kovács Rózsi, akkor ott mi a Szemere utcában elmentünk fagyizni, megy és csokoládé fagyit ettünk, 6 forint 50 fillérbe került. Egészen elképesztő volt. Ha azt kérdezett, hogy mi volt a legmaradandóbb élményem, ez is Bika Julival való beszélgetés, aki a gyárfás lakatos, lakatos, lakat, lakatos napkeltés csapatnak volt a tagja, és én arról meséltem a szerkesztőnek, akinek a férje egyébként megdicsérte a műsort, és azt mondta, hogy velem másféleképpen működött ez a műsor, mint egyébként, és én azt kérdeztem, tőlük, hogy egyébként ha felidézzük azt, hogy hudgergei, amikor a Pesti srácok révén oda került, és az volt az első dolga, hogy leverték a napkelte logóját, amiről én akkor külön műsort csináltam, tehát itt most nem kibeszélem Hudgergeit, de akkor mégis milyen, tehát hogy a Bika nak ez milyen lehet, amit Bika Juli mondott erre, azt itt nem idézem, hiszen az ember ma már diszkrét vagy diszkrétebb, mint amilyen volt korábban. Ez a két élmény, az alapélmény, Origó és, vagy start és cél, és a kettő között telt Feke Pál volt nőjével a műsor. Hát így. A operatőrök világa az egyébként egy borzasztóan érdekes világ, hogyha ez a nézők előtt egy rejtett uh, szerető a médiának, pedig nagyon gyakran az operatőrök tényleg, mint a sárták, úgy működnek az újságírók körül, egészen hihetetlen uh, figurákkal lehet megismerkedni és tapasztalatokat szerezni. Egészen kivételés tehetségű abban nyolgoznak egyébként borzalmas fizetésekért a médiában. Hát ugye ez... Nekem is felbukkant a fejemben erre a történetre, rakás hasonló. Gyakorlatilag sokkal érdekesebb figura, mint a, aki a kamera másik oldalánál. Hát ugye Gózán Flórival is dolgoztunk, aki azóta elég ellenítérhető módon meghalt. Uh, amikor menekültünk, ő is ott volt a kis stadionban, akkor egyébként, amikor megnéztük a felvételt, hogy azon mi látható, akkor azon a, egy Eisenstein film volt, mert lefelé tartotta, ugye védtem magát, de főleg a kamerát, ugye egy, egy operatőr mit védenne, ha nem a kamerát, és a lép, azt lehetett látni, ahogy futunk lefelé a lépcsőn, és a lépcsőket lehetett látni, valamint azokat a hangokat, amelyek bennünket futásra, vagy legalábbis gyorsabb mozgásra készítettek. Ez mint a Janusz Kaminski a Ráján megmentésének a nyitója Ilyenek jönnek elő. Egyébként megvan az a felvétel valahol otthon, azt annak idején mozikban betitették ezt a filmet. Egyébként nem tudom, hogy felfigyeltél erre a történetnek, a szereplőjének a nagy része már meghalt. A Győri Béla pont tavaly, a pocskabácsi már majdnem tíz éve. Hát így van, így lesz ez. Már a, tört, a történelemnek egy... Pontos szereplőjével emelkedtél. Igen, igen. Hát így, így adódott az, hogy amikor Rákai Filippal beszélgettem, és ő elmesélte, hogy ilyen volt a tévében és a Magyar Rádióban a 90-es évek médiaháborúja, akkor mondtam neki, hogy azzal, azért azzal bánjunk ennél óvatosabban. <gül> hudger is volt egy ugyanilyen beszélgetésem. És nagyon, az még vagy a Pesti srácukban volt, vagy a Vona Gáborral forgattunk hármasban. És akkor figyelt. Ezek az élmények egyébként ezekben az emberekben megmaradnak. Van egy nagyon furcsa tisztelet ezekben az emberekben irántam, de lehet, hogy ez alapvetően csak az ősz hajam miatt van. <tosz> Valószínűleg Mészáros Nórában is így az volt, hogy a történelme egy darabkájával találkozik, és hát annak ki tisztelet akkor is, hogyha egyébként szegény már meghűlt. Hát ezt meg kell becsülni, azért ezt ki kellett végni, mert nem a meghűlést. Hát nem kellett meghalni. Igen, igen. Ha nem vigyázol egyszer, te is ilyen leszel. Ó, igyekszem dolgozni rajta, hogy ne érjem azt meg. Hogy ne? Hogy ne érjem azt meg. Nem komolyan, nem komolyan mondtam. Mm. Aki látta még Lenünt. Igen. De már néha én is így érzem magam. Képzeld el, a héten voltunk a Balázs Jánosnak a zongora ami egy egészen fantasztikus élmény volt, nagyon sok szempontból. <kül> Sállt kellett jönnöm, hogy ő, aki most talán az egyik legnagyobb magyar zongorista, hanem a legnagyobb azt hiszem, hogy négy évvel fiatalabb nálam, ami egészen megrendítően hatott ránk. fiatal. Nekem az ogaristáról két ember jut eszembe, az Árgerics és a kocsis. Uh -huh. Az Árgerics jön decemberben. A kocsis már nem jön. Én nem, sajnos. Én nagyon bírtam a kocsist. Minden szempontból. A világ igazságtalanság, hogy meghalt. Igen. És fantasztikus tudású. És hát úgy zongorázott, ahogy nem lehet. Neked nem lehetett nem nézni közben. Mi láttuk egyszer a Krisztával, a Mipában, talán a Mipában, vagy a Vigadóban, már nem emlékszem. Ahogy csak úgy anpasszal leült a zongorához, és lisztet játszott. Konkrétan attól féltünk, hogy meg fogja ütni a guta. Másodpercek alatt olyan vörös lett a feje, de hát ahogy zongorázott, arra szavak nem voltak. Mm -hmm. Ezen elgladókodtam közben, hogy, hogy, hogy egy Balázs Járosat mennyire máshogy játszik. Egészen. Így, mint, mint egy Bogányi Gergely mondjuk, vagy a Glenn az, az milyen képeket idéz az ember fejében ami egy kicsit ilyen vásári színezetet visz egy koncertbe, hogy nagyon nagy részét a koncertélménynek az ilyen típusú nem művészeti vagy művészeti. Igen, típusú, művészeti művészeti hát a Fazil Száj volt, ilyen, aki ilyen elemekkel gazdagítja a játékot, és hát nagy csalódás volt a kisgyeret, akit többször is láttam, és egyszer se láttam tőle a kölni koncerthez hasonlót, kölben meg nem voltam. Meg, ja, de akkor már éltél. A környi koncert az nekem a legtöbbet hallgatott darabom a Spotify statisztikájának a kimutatása szerint. Az egészen elképesztőségeként hasonló az élményem. Tehát a kis nem lehet találni hasonló mesterület. Nem tudom, hogy tudod de hogy az egy, az egy tragédiából született az a, az a koncert. Nem. Mert hogy egy nagyon... Elrontott szervezése volt a, a, a koncertjének, ahol egy olyan pocska zungorát kapott, ahol nem működtek az alsó regiszterek, nem volt felhangolva. És egyáltalán úgy imult a koncert, hogy ő ezt akkor nem fogja lejátszani, mert, mert, mert uh, tragikusak a körülmények. És egy koncertszervező nőnek, egy fiatal nőnek a könyörgésére vállalhat el mégis, és az egész improvizációnak a dinamikája, az életereje és a meglepőssége az abból származott, hogy neki alkalmazkodnia kellett egy teljesen használhatatlan zongorának az adottságaihoz. Néha verni kellett, bizonyos billentyüket nem lehetett lenyomni, és ebből tudta varázsolni a szerintem minden idők legjobb koncertfelelő. Itt, fü... Itt van a fülemben. Meg, meg a nyögése. Hát ami Igen. a zongorát illeti, abban megint a kocsis jön elő, mert személyes ismerettség okán ott voltam Bors Jenő 60. születésnapján a Pesti Vigadónak valamilyen termében, ahol amikor bejött a kocsis, akkor azt mondta, hogy ő kizárólag azért játszik egy fehér színű Yamahán, mert ő tiszteli a borsi mert egyébként nincs az az Isten, hogy ő egy jamahán játszom. <síthat> Mik maradnak meg az emberben? Évként. A köldi egy egész ilyen közgazdasági elmélet származott, a, abból hogy arra vonatkozóan, hogy a tervezettség az sokszor sokkal kevesebbet tud elérni, mint a váratlan ilyen kirikekhez való alkalmazkodás. Igészen elképesztő. Igen. Te játszol bármilyen hangszeren? Én zogorázni tanultam, de ezt nem hiszem, hogy ezek után ezt érdemes lenne megemlíteni. Hát annyiban érdemes megemlíteni, hogy nekem az a egy nagy hiányosság van, amit egész életemben bárni fogok, hogy nem tudok zenélni. És szerintem ahhoz, hogy te megértsd, hogy tőled csillagászati távolságokra álló művészek mit tudnak, és, és megint azokat a finomságokat, ahhoz azért szükséges az, hogy te tudd, hogy te mit nem tudsz. És aki nem tanult zenét, az, ne, az sem tudja, hogy mit nem tud. nem folytatjuk, de azt már csak kettesben rendben csuk Barázsló, hogy... Igen. Tengermét tiszteletem. És mobilról? E, figyeljen, ez bonyolult hosszú történetem húzom az időt. Jó, nem kíváncsi Úgyis, kíváncsi. De nyugodtan, hogy egyszer elmesélem magának. Vagy sörözzünk, jó. vagy valami mást. Jó, jó, jó. jó. E, tegnap remélem, hogy ez nem indiszkréció. E, itt volt Tálai András, és felfedte a közös ismerettséget az orvostálai. Igen, is. igen. Igen, igen, igen. Egy van. varázslatos személy. Igen. Jöjjön rádióban volt? Vagy? Ne, itt, itt volt a, nekem van a Magyar Olimpiai Bizottsággal egy 33 részes sorozatra való együttműködésem. Én hm. kitaláltam, és a dajcs volt olyan szíves és segített a megszervezésében, hogy áttörjünk az akadályokon, az administratív akadályokon, és öm, Hát ahogy közeledik az olimpia inkább nekem kell a szervezésbe beszállnom, mert ugye nehéz riportolanyokat találni, és ugye az olimpikanokkal való beszélgetésben, hát ugye a sérülések azok egyfajtába szóba kerülnek. A sérülések és a visszavonulás, ami ugye nagyon sokszor összefüggésben van a sérülésekkel. Igen. Uh, és hát erről kezdtünk el beszélgetni. Nem mindenki bírja jól, és ezt önismeri, hogy én állandóan belekérdezek. Ugye itt az a nagy különbség, hogy egyébként hagyja egy szó, szóhoz jutni a másikat. Ő nagyon jól bírta, nagyon rövideket kérdezte de gyakorlatilag minden mondatában volt egy olyan információ, ami aztán a beszélgetést tovább vitte. De nagyon jól bírta, és egy, egy hihetetlen, és, és megnyílt. Tehát ugye az egy nagyon font, ez egy ugye, én alapvetően az emberekkel, meg a lélekkel foglalkozom, és ugye az bennem maradt, a Krisztának ebben a mértékben nem is meséltem el, ahogy egyébként sérülések kapcsán különbséget tesz. Gyerekek és felnőttek között. Tehát most olyan történetet mesélek, amit tegnap elmesélt, hogy adott esetben egy 14 éves gyereknél, aki még a pályafutása előtt van, e, mást mond, mint az a klub tulajdonos, aki nagyon gazdag szerződtet, egy 35 éves amerikai, aki a kosárlabda mérkőzés előtt megsérül, és akkor az a dolog lényege, hogy egy csomó pénzt kiadtak ezért az emberért, hozza olyan állapotba, hogy kosárlabdázhasson. Aha. Micsit sportolt? Én? Két sporteztem. Uh -huh. Milyen szinten? Ó, hát nem. iskolai szinten. Tehát amikor komolyabbá vált a, váltak a tanulmányok, akkor én a bajtam. Tehát a gimnáziumban én már a bajtam. Veszprém? Igen, de persze mindenki legyen, hogy jó, persze a Veszprém a kézilabda, de akkor még a Veszprém kézi nem volt. Nem, mi most a helyet, nem, nem, nem, és volt, és ilyen. nem volt ilyen. Ja, ja, nem csak azért, mert ha az valaki megtudja, hogy Veszprém. Veszprém, és kézilabdázat, akkor ez ma már természetesnek tűnik, hogy hát persze, úgy gépzelik valahogy az emberek, hogy veszprémben a, a gyerekek kézilabdával a kezükben születnek. Ez is roppant érdekes, nem Veszprémről volt szó, tehát csak hogy tiszta legyen. De az, ahogy a tálai teljesen őszintén és magától értetődően, és nem egy ilyen riporteri bravúrral, tehát nem kellett ráállni, mint egy üres fogpasztatubusra, hogy mégiscsak jöjjön ki belőle valami, arról beszélt, hogy bizonyos kluboknak a felszerelése külön, mint a megyei kórházé, hát figyeljen, azért az nem volt semmi. Uh -huh. És akkor kérdeztem, hogy ezt hogyan lehet áthidalni, meg hogy az ember ilyenkor ehhez hogyan viszonyul, és aztán ö, maga az alapinformáció az, az, az sokkal megdöbbentő volt, mert aztán amit erre lehetett mondani, az egy korlátozott habzású mosópor volt, de roppant érdekeseket mondott. Igen, hát óriási pénz van most már a sportban, és is. Igen. Igen, csak az ember, amikor látja ezeket a jelenségeket, akkor próbál, ugye nekem állandóan az a mániám, hogy hogyan lehet ezeket valahogy kapcsolatba hozni, és néha lehet őket, néha nem, néha lehet ezeket egalizálni, néha lehet őket összefüggésbe hozni, néha nem. Önnek van egy olyan ideális világképe, ahol mindenki egészséges, és mindenki jól, mindenki, minden jól működik? Nincs. De önnek van. Néha úgy leülök, és magam elé ugye elábrándozom rajta, igen. De ez borzasztó lenne, nem? Már nem az, hogy mindenki egészséges lenne. E, a krisztában benne is van, ami ahányszor elmegy Ausztriába, hogy ő elkezd szemetelni. Én arra említem, hogy egyszer még egyetemista voltam, és a Dunakorzón sétáltam, vagy mentem valóvá, Nem tudom, és megállított két Két hittérítő, akkor ez a, a 80-as évek második felében vagyunk, a, elég gyakran voltak akkor itt az utcán, talán emlékszik rá, hogy mm. mindenféle, ez a fellazulás egyik ilyen kísérőjelensége volt, és azzal nyitotta az egyik hittérítő mosolyog oldalé hozzám, hogy, hogy most képzeljem ezt egy pillanatra, és ha megszűnne a halál, is mindenki örökké élne. Ugye milyen csodálatos lenne? És én ránéztem, és van, hogy nem, az borzasztó lenne. És ez teljesen annyira meghökkent ezen az első válaszon mond, hogy nem jött be a, a kommunikációs protokolljának az első válasza, hogy nem is tudott aztán tovább haladni, és ezen vitatkoztunk egy jó negyed órán keresztül. De ezek az, az élethez hozzátartoznak a gyarlóságok is, meg a betegségek is, bármilyen tragikusnak, vagy cinikusnak, vagy nem tudom, hogy tűnik a hallgatók számára, hogyha ezt mondja az ember, de valójában ez benne van az életben. Igen, és hát ettől olyan az élet, amilyen, amilyennek ismerjük meg. Ha bármilyen ilyen tényezőt kivennénk, akár a gyarlóságot, akár a betegséget, akár a halát, akkor szerintem az élet a maga módján érvezhetetlen válna. Nekem arról, amit elmesélt, egy londoni élmény jutott az eszembe, amikor tévedésből narancslé helyett narancs koncentrátumot vettem. Uf és azt kezdtem el inni, ami nagyjából az élvezhetetlenség kategóriájában volt, de hát ugye az volt benne, hogy én ezért kiadtam, nem tudom, x mennyiségű fontot, akkor ugye én ezt nem hagyhatom ott. És akkor kijött egy ember egy zöldségüzletből, és mondta nekem, hogy hát ez így nem lesz jó, kiöntött belőle valamennyit, ráöntött vizet, és azt mondta, hogy fiatal ember, ezt így, és arra is emlékszem, amikor először, másodszor, harmadszor, ki tudja, hanyadszor, vonattal indultam el a világot és egy nő, én egy állítólag nagyon szimpatikus és fiatal fiatalember voltam, és odajött hozzá, egy kupéban voltunk, és azt mondta, hogy magának biztos nincs pénze, és nem tudom, 300 vagy 400 silinget. Soha nem fogom elfelejteni. De minden izén nélkül. Tehát azt mondta, hogy biztos el fogja tudni majd költeni. Ha, nekem ilyen kalandjaim nem voltak. Sokkal volt... Sok Kísértettem az Istent. De mondjuk amikor ez volt, akkor, akkor csak ott ültem. Tehát nem is hiszem, hogy különösebb tevékenységet fejtettem ki annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen. Amikor a pszichológusomnak időnként, vagy psiátremnek panaszkodom különböző dolgokról, akkor gyakorlatilag is semmi más nem mond, mint hogy fial, ki kell menni az életbe, és az életbe bár, bármelyik pillanatban olyan dolgok történnek, amelyek elterelik a figyelmedet arról, nem tegeződünk, a figyelmét arról. Természetesen nem öncélú, hanem arról van szó, hogy az ember csak úgy menjen ki az utcára, és így a narancs koncentrátumot, hát ha megismétlődik fel az, ami Londonban történt, hanem hogy nem szabad bezárkózni, mert a bezárkózás nem megoldás arra, a, amit az ember egyébként az életével kapcsolatban különböző problémák hatására megél, vagy visszavonul. Mit a bezárkodás? Hogyha valaki otthon marad, Igen. és Igen. Elkezd, olva, ha valaki Igen. elkezd olvasni, olvasni, az, az és, nem, és nem, az, van, az, az nem, Az nem, de hogyha ha közben arra, hívott, ha arra panaszkodik, hogy nem találkozik emberekkel, akkor az már az. Jó ja, értem. Az akkor már az. hiány megjelenik, akkor az. Uh -huh. Hát egy olyan hiány jelenik meg, amely egyébként belőle fakad, és nem a világból. De ezt kitakarja maga elől, és úgy állítja be, mint hogy egyébként ezt a világok trojánál rá, holott ezt ő hívja ki magára. Igen. Hogy vagyunk ezzel a szrebrenyicával? Ez azért nagyon érdekes, mert két vagy három hete olvastam először erről. Akkor Nemes Gábortól, aki nekem egy ilyen állandó külpolitikai tudósító meg is kérdeztem, és nem is tudott róla. És ennek megszavazták. Igen. Magyarország a... nem szavazta meg, de ez most másodszorban látom magam előtt a vucsisat, amint rajta van a szerv zászló, és azt gondolom, hogy erről önmagában lehetne napokig beszélgetni. Igen, és ráadásul különösen bizarr volt az, hogy ugye német, német ruandai kezdeményezés volt, ez csatlakozott egy csomó más ország. Igen, de ez már ugye a második menet volt, mert előtte volt Igen. ruanda, meg én nem tudom ki mindenki. Más. Hát meg, meg, tehát nekem furcsának tűnt az, hogy ö, tehát a szervérvelés végig furcsa, tehát el, na, előről kezdve. Szerintem, hogy nagyon szerencsétlen időzítés ez most, főleg a Balkánon, mert ott tényleg ö, ritkán van békés pillanat a Balkánon, de most ez megint nem. Pont lé. ezt akartam kérdezni, hogy úr mikor lenne ennek szerencsés időpontja. Igen, hát ez nehéz ilyet találni, de ez biztos, hogy most, mostani nem az sem Koszovó, sem pedig bosznia hercegovina miatt. Tehát van ebben egyfajta a világ közvéleményének egyfajta érzéketlensége és a Balkán iránt. Másrészt pedig ezen jól látszik, hogy a szerbek ebből hogyan próbál. A politikai tőkét kovácsolni a maguk számára, miközben hozzáteszem, hogy maga a szerverencai nem is sikertelenül. Nép, igen, népírtás ö, abszolút elfogadhatatlan. Ö, és ez, ez, ugye az ENSZ meg is állapította, hogy ez népírtás, szerintem Magyarországnak is a legmessze menőkig el kell ítélnie. Hozzáteszem azt is, hogy ha jól emlékszem, akkor talán a szerverencai vérengzés 25. évfordulóján, ami ami, ami 21 ben volt, 2021-ben, ha jól emlékszem, akkor Alexander Vučić, aki már akkor szerve elnök volt, elment személyesen, és ott koszorult helyzettel az áldozatok emlékművénél. Szabályosan úgy kellett kimenteni egyébként, mert a feldühödött tömegek, meg a emlékező tömegek meg akarták lincselni, annak ellenére, hogy ő kvázi bocsánatot Ez nagyon mélyen él az ott élőkben. Igen. És akkor még ehhez hozzáteszem azt is, hogy szerintem amit a szervek mondanak, az egész szem, tehát a, ők arra hivatkoznak, hogy ez az egész szerb nemzetet tenni kollektív felelősség, ez nem igaz. Ez tényszerűen nem igaz. Én Valami meg úgy olvastam, a... hogy a, maga az ENSZ határozat az egyébként személyeket nem jelöl meg. Hát nem, hogy személyeket nem jelöl, nemzeteket sem jelöl meg. Tehát az, az ENSZ határozat nem említi a szerb nemzetet. Nem, nem tesz utalás sem arra, hogy a nem tudom, hogy nyugat-balkán középső részén elhelyezkedő nemzet a felelős, hogy semmilyen utalás nincs el. Korábbi ENSZ határozatokra való utalás van, és emléknappány nyilvánítja a 11. Most ebből hozzák ki a szerbek azt, hogy őket kollektíve teszik felelősség, és különösen bizarr az, amikor Alexander Vucic meg az orosz, Uh, ENSZ nagykövet is a közgyűlésen azt mondja, hogy milyen álszent dolog, hogy a németek ugyanakkor nem beszélnek a második világháború követlen Hát van holokauszt, emléknak, könyörgöm. Tehát uh, a, németek, a németeknek sok mindent a szemünkre lehet hányni, de azt, hogy, hogy ők el akarnák tusolni a második világháborúban a németek által elkövetett Olyan Olyannyira, hogy ők még a kollektív bűnösséget is... Oké, okay, akkor mi a különbség báltozik. az, hogy akkor elment koszorúzni és a mostani között? Ez egy jó kérdés. Szerintem taktikai különbség van, hogyha profanizálhatom ennyire a, a helyzetet. Ő akkor azért ment el, mert hitt abban, hogy, hogy megteremthető egy gesztussal, Elmondok egy korábbi történetet, ami, ami, ami alapján Vucic lehet, hogy nagy képűség, hogyha azt feltételezem, hogy Vucic az alapján ment Srebrenica-ba. De annak idején, 2010 és 14 között, ugye én, amikor közigazgatási és igazságügyi miniszter voltam, akkor mellette miniszterelnök helyettesi címem is volt. És akkor a, a, a szerb kormánynak a vezetője Ivica Dacic volt, és a, a miniszterelnök helyettest Alexander vucic hívták. És, e, és Belgrádba mentem, itt is találkoztam a Bucsicsal, és ugye én beszélek szerbül, ezért tudtunk négy szemköz beszélgetni, tolmácsok nélkül. Egyébként hozzáteszem Vucicsnak, akkor egy magyar volt a kabinett főnöke, egy vajdasági magyar volt a kabinett főnöke, és nagyon hamar nagyon jól megértettük egymást, nagyon jól beszélgettünk, és természetesen ahogyan ez ilyenkor szokott lenni, egy idő után felmerült annak a lehetősége, hogy, hogy kellene, kellene valamit tennünk azért, hogy a két nemzet, hangsúlyozom 11-ben vagyunk talán, amikor, hogy a két nemzet közel legyen egymást. Magyarok is a szervek. Igen, és akkor ő felajánlotta nekem, hogy minden évben február nem tudom hányadikán em, van nekik egy emléknapuk, ami a Cserestiborral szóval hidegnapokra emlékeztetli uh -huh. őket, tehát arra, amit ők razziának hívnak egyébként, ugye amikor a magyar... Ez Bácska. Ez, bá, ez újvidék egészen pontosan, az újvidéki gyilkosságok, vagy rendteremtési akció, vagy nem is tudom mi a hivatalos neve, és ott van egy emlékmű, és annak van egy megemlékezés, és a is azt mondta, hogy menjek el a magyar kormány nevében, mert ez egy nagyon fontos gesztus lenne, ő garantálja azt, hogy, hogy engem fizikai atrocitásot nem fog érni, de a szerbek számára ez egy olyan lépés lenne, ami, ami megindítette ezt a folyamatot. És én akkor elmentem. Ez valóban így volt, hogy a is akkor már egy nagyon népszerű politikus volt, és többször neki kellett, kvázi föllépni, hogy ott a, a szintén nem túl nyugodt tömeg e, tudomású vegye, sőt, akár értéke, is azt, hogy a magyar kormány részéről most ott van valaki, aki koszorúd helyezel, és megemlékezik a szerb áldozatokról. És ezt követően aztán a két köztársasági elnök, tehát a magyar köztársasági elnök, a szerb köztársasági elnök pedig e, a vajdaságban felavatták a, az ottani magyar áldozatoknak az emlékművét. És ezzel indult meg egy, egy mára már kifejten sikeres folyamat, tehát Szerbia és már nagyon sok területen működik együtt. És lehetőbb úgy is fejében ez volt, hogy az ilyen gesztusokkal igenis lehet előre lépést elérni, és ezért ment el annak idejét 21-ben Szerbemisszában. És most mit élt Amilyen meg? Most nem. Hát ott, ott mondom, majdnem megdobált. Sőt, most, nem, most mit élt meg? Ja, most, most, az meg. Meg. most az billent meg, hogy van a Milorad Dodik nevű ember, aki uh -huh. a Boszni szerb köztársaságnak a vezetője, aki bár évek óta egyre erősebben fogalmazza meg azt az igényét, nem, azt az állítását, hogy a szerbek másodrendűként vannak kezelve a boszlian hercegovinai közös államban, és azt az igényét, hogy a, a, szerb, a szerb köztársaság, tehát a Republika Szerbska, bosznia herzegovinei belül, önálló akar lenni. És uh, ahogy éleződik a helyzet, és szerintem összefügg a koszovói helyzettel is, ahol ott az albán többség és a szert kisebbség között kifejezetten kiéleződött az utóbbi időben a, a politikai helyzet, és az Európai Unió nem tudja kezelni ezt. Senki nem tudja kezelni jelenleg. Annak Ül. talán magyar áldozata is volt. Igen, a rendben tartó erő. Há áldozat, hála őnek, hát tehát halálos áldozat nem, sérültjei voltak é. a az összeütközésnek, igen, és szerintem Vucic most ezt a saját, hogy mondjam, hogy ne, hogy ne hangozzék cinikusan, és ne hangozzék Utilitaristán, tehát hogy nem azt mondom, hogy ilyenkor mindig azt szokták mondani elemzők, hogy, hogy szavazat maximalizálást a törekszik, hogyha ez egy politikus esetében bűn lenne egy demokráciában. A egy demokrácia a politikus mindig a szavazat maximalizálása törekszik, mert ezt tartja életben. Ha rá szavaznak, folytathatja a munkáját, ha nem szavaznak rá, nem folytathatja a munkáját. Úgyisnek a szerve belpolitikai helyzet és élet stabilizálása szempontjából szerintem ezekben az esetekben máshogy kell most állást foglalnia, mint tíz évvel ezelőtt kellett. Én, ma, röviden romlik a helyzet a Balkánon szerintem. Ismét kieleződnek az etnikai feszültségek, és ebből a szempontból szerencsétlen ez a határozattervezet, aminek a szövegével én egyébként maximálisan egyetértek, ha rajtam múlt volna, akár támogathattuk is volna, de legalább tartózkodtunk volna, de, de azt is megértem végül is, hogy hogyha nem elszavaz a magyar kormány, és akkor hogy ez megjött, történt. Amit nem leszok. Na, mint ahogy így történik. És hát ugye mindjárt szóba került az, hogy a horvátokkal kapcsolatban milyen más napot kellene egyébként emléknappá kinevezni. De, jó, de innentől kezdve ez a mindenki összödi beszéde, tehát ugye a magyarországon 2006 óta bárkiről készül egy egy hangfelvétel, és az kikerül, akkor rögtön az XY összödi beszéde. És egy kicsit most ez is ilyen, hogy akkor most, most mindenki nagyítóval keresi például a Délszláv háborúban azokat a napokat, amikor több ember halt meg, de ilyen nem volt. Tehát ez egy népírtás. 8500 muzulmán, vagy többnyire muzulmán, boszniai muzulmán, családapát hidegvérrel, pár nap alatt szerbek legyilkoltak. Ezek olyan tények, amiket a szerbek sem tagadnak. Nem, tagad, nem is tagadhatják, mert, mert hát ez, ez megfelel a valóságnak. Ugye Hollandiában kormány bukott ebben. Mert hogy holland békefenntartók. Hát Az egy rettenetes aki... történet. Az egész rettenetes. Igen, igen, igen. igen. És nem, nem volt olyan nagyon régen. Hát 30 évvel lesz jövőre igen. A hát, mi életünkben nem volt. Igen, a mai fiataloknak ez már. Ugye ez ilyenkor nekem mindig az a döbbenetes, hogy azt mondjuk, hogy 30 éve nem volt régen, de hogyha belegondolok, hogy én emlékszem, amikor 1975-ben a felszabadulásunk 30. évfordulóját ünnepeltük, és akkor számomra, 9 éves gyerek számára 1975-ben 1945 történemi távlat volt. Tehát a mai fiataloknak 1995 történemi távlat. Mi pedig emlékszünk, szinte emlékszünk rá, hogy 95. július 11. énekben mit csináltuk. Igen. Az egykori csupán tanácskozási joggal bíró testület már az európai belpolitika vitatott megítélésűen fontos szereplője lett. Nem mindegy, tehát, hogy kiket választunk meg küldötteinknek, olyan embereket, akik saját maguk vagy pártjuk megfenetlet, belpolitikai karrierjének próbálnak külföldi segítséggel új lendületet adni, vagy olyanokat, akik a nemzeti érdek képviseletére szövetkeztek, és ezért vesznek részt az Európai Parlament munkájában, június 9- ezért nem csak a falvaink és városaink, hanem egész Európa megújulása szempontjából is fontos dátum. Vegyük ki a részünket, részünket ne adjuk át másoknak a döntés jogát. És ugye itt a fülemben az, amit mondott mindig is, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament, az nem külpolitika, hanem belpolitika. Különös tekintettel ez, ennek az árnyékában, vagy ennek a fényében azért több jelentésű ez a szakasza a küldötteink címírásának. Minden, minden szakasz több jelentésű, de hát értsük jól. Tehát én, én további ugye az... Nem egyedi jelenség az, ami Magyarországgal történik. Most éppen a napokban az történik, hogy Svédországban, ahol két liberális párt van, az egyik liberális, ez szokatlan, ugye. De ezt, az egyik liberális párt inkább balra húz, a másik liberális párt inkább jobbra húz, és ezért részt vesz most a közép koalícióban, amit külső pártként támogatnak a svéd demokraták, vagy támogat a svéd demokraták nevű párt, amit sokkal radikális jobb oldali pártnak tartanak, mert neván torlás ellene sebb, mint a többi svéd párt. És ezért az inkább barra húzó liberális párt kezdeményezi az inkább jobbra húzó svéd liberális párt kizárását a liberális szövetségből. Tehát nem szokatlan az, ami Magyarországon történik. Inkább arra kívánnék utalni, hogy vannak azért olyan ellenzéki képviselők ma, akik tényleg úgy viselkednek, mintha a, a, mint a Brüsszel az Óvó bácsi, akit időnként be kell hívni a játszószobába, hogy csináljon már rendet köztünk, mert a Peti állandóan elveszi a legómat. Tehát bármi történik Magyarországon, ők abban a pillanatban fordulnak, ahelyett, hogy megvívnánk a vitákat, abban a különben fordulnak Brüsszelhez, és nem úgy, mint, mint vitafórumhoz, hanem úgy, mint fegyelmező hatalom. Nagyon jó beszél, mert itt van ez a Peti, meg a vitafórum. Én a, a magyar Péterrel kapcsolatban. Ja, nem őrel ez Egyértelmű. <gül> ez teljesen egyértelmű. Jó. Ön talál-e magyarázatot arra, hogy mi áll a mögött, a tömegpszichózis mögött, hogy valaki, aki olyan körülmények között válik ki, a korábbi családjából, a szó és a szoros át, átvitt mint ez a fiatalember, úgy tud tömegeket vonzani, hogy amikor egyébként módjában áll vagy állna részletesen kifejteni a véleményét különböző témakörökben, akár azokat ütköztetve is másokkal, és ezeket a vitákat egyébként korábban akár ő javasolja, kitér előlük, tiltakozik azok megvalósítása ellen, és ez úgy tűnik, hogy az ő dukkozását nem sérti meg. Mi állhat a mögött, hogy az emberek egy olyan porszívót vesznek, amit ha egyébként azt mondják, hogy kipróbálnák, akkor azt mondják nekik, hogy fizessék ki, Vigyék haza, és otthon próbálják ki, miközben a minta teremben ott van a konnektor, ott van a porszívó, és semmi akadálya nem lenne annak, hogy ott helyben kipróbálják. Mi áll a mögött, hogy az emberek elviszik ezt a porszívót? Azért meglátjuk, hogy elviszik-e. Ebben igazából. Uh, ott állnak a kirakat előtt fogalmazunk, úgyis ám. Ál, hát akkor jól beszél, uh, azért önmagában az egy nagy dolog, nem csak a kirakat előtt, tehát ott állnak a porszívó előtt. Igen, igen, igen, bent az üzletünk. Fogdosság, csak éppen kipróbálni nem lehet. Igen, igen. Hát erre azt egyébként, hogyha a vitában kiáll, az még nem jelenti azt, hogy kipróbálták, de az már majd nem az. Igen. Ugye ebből a szempontból egyébként ez nem, nem egyedi jelenség. Szlovéniában is, de Szlovákiában is ö, voltak olyan példák, olyan pártok. Szlovénia a legtökéletesebb, most is egy olyan kormány van, és az ezt megelőző, a Janszak kormányt leszámítva a kettővel előtte és az az előtt lévő kormányok is olyan kormányok voltak, amelynek a miniszterelnöke olyan ember volt, aki, aki ö, a választások előtt fél évvel sem, alakult meg, vagy került a nyilvánosság elé, és, és alakította meg a saját. Nem is pártját, például pártot sem alakított, a egyszerűen listát állított össze, hogy csak listás választási rendszer van. Vagy ugye ilyen volt Szlovákiában is a, a, a, a hirtelen akartam mondani, a, az embernek, aki az egyszerű emberek és polgárok, fölbi a Ollano-nek a vezetője volt, és ideig miniszterelnök volt, aztán, aztán, aztán le is váltották a Nemugriba nevem, tehát jellemző közép-európai országokban vannak ilyenek, hogy így felbukkan egyszer csak egy médiaszemélyiség és vagy média válik valaki, és akkor. Ez a média egy... következménye vagy annak az országnak a történelméből következik, már mint a közvetlen boultból. Ugye a kettő összefügg. Ehhez nekem most rövid a gondolkodási időm, hogy ezt én végig tudjam venni. Én azt mondanám, hogy a média, médiafogyasztás alapvetően, mert Magyar Péter akár is nézzük, még hogyha körbe is járja az országot, és napi 3-4-5 nagygyűlést is tart, de alapvetően médiajelenség. Úgy kezdte, ugye és, és, és ma is, hát épp ez az, hogy ugye követelte, hogy legyen vita, majd amikor kiderült, hogy lesz vita, akkor közölte, hogy ő a vitára nem megy be, hanem elhette inkább. A vita elé szervez egy nagy ülést, nagy nem lehet tőle olyat kérdezni, ami zavarba ejtenék nyilvánvalóan, egy vitában pedig lehet kérdezni, tehát ez inkább a média politizálás jellemzőit mutatja, mint a valós politizálást. Azért ebből a szempontból a, a helyhatósági, meg az európai parlamenti választások jobban fekszenek neki, mint az országgyűlésében. Az országgyűlésén azért van több mint száz egyéni választókerület, ahol a jelölteknek. Tehát az azért nem most nem, nem, nem sajnáltatni akarom a magyar politikusokat, jó magam is egy egyéni választókerületi képviselő vagyok, de azért egy egyéni választókerületben végig csinálni a dolgokat, ott találkozni a választókkal, az azért egy, egyfajta ütésállóságmérés is. Ez nyilván nincsen az európai parlamenti választásoknál, ahol csak listás választás van és a helyhatóságinnál is kevésbé, főleg úgy, hogy a párt, ha jól értesültem, akkor Budapesten kívül nem is indul, Budapesten pedig csak a jó részt a listás szavazásokon vesz részt. Követte az uniós, tehát a, a, a, azoknak a vitáját, akik... Az Európai Bizottság. Isten Igen. Nem, mert most én is a lakossági fórumok vettem részt a választókerületemben, úgyhogy nem a ma reggeli hírekből próbálom összearaposgatni. Hogy... Ugyanakkor Tapolcán a közelmúltban azt mondta, hogy olyan, tehát a, a Facebook oldalát idézem, hogy az olyan vezetést válaszol Tapolca, amelyik jól tud együttműködni a kormányjal. Miközben egyébként a korábbi tevé... amikor ott ültem a hírtévében egyébként legutóbb Márkizai mellett, akkor mindjárt ő jutott, fel idéztem a promenát 24 írásra. Én állandóan emregetem magát, szóval nem tudom, ilyen be becsípődésem. Tudom. <gül> ne, szerintem óriási különbség van a között, hogy aki ellenzéki, az nem kap pénzt, illetve lehetőség szerint választanak hogy már ez a jobban tudunk együtt működni. Ezek e kettő között óriási árnyalatbeli különbség van, és hát ezt dobozoltam maga, aki takolca a polgármestere, és egykor jobbikos volt ő, ő a megmondhatója, hogy annak ellenére, hogy ő egy másik párt, sőt másik oldalhoz tartozott az elmúlt két évben együtt tudtunk működni, a város érdekében. De az nem titok, hogy ha egy olyan polgármestere van a városnak, akivel minden kérdésben azonos állásponton vagyunk, vagy majdnem minden kérdésben, sokkal zöggenőmetesebb az együttműködés. Aznak hazugság lenne, hogyha azt mondanám, hogy tök mindegy, hogy ki a polgármester, én azzal együttműködöm. Én azt mondom, hogy a párt, nem a pártpolitikai hovatartozástól teszem függővé, hogy egy városnak segítek-e vagy nem, hanem lehetőség szerint minden városnak igyekszem segíteni. Sokszor eszembe jut a mi beszélgetése, és ez kétszer is eszembe jutott. Egyrésztől a Hír tv Kacso Dániel és Hud Gergely még most is a 2022-es Partizán interjún talált, vagy próbált fogást találni, és arról kérdezni Márki Zali Pétert. Ugyanakkor a, a a partizán vitában az Unióval kapcsolatos vitában egy Gulyás Márton által föltett kérdésre, azért nem volt hajlandó válaszolni Dobrev Klára, mert azt mondta, hogy ez egy olyan kérdés, amire, hogyha igennel vagy nemmel fog válaszolni csak így, akkor azt hogy fogják kiragadni a szoveg összefüggéséből, és fogják ellenefordítani úgy, hogy közben azt fogják a szájába adni, amit egyébként nem is akart mondani. Egészen elképesztő az, hogy az embereknek a fejében kérdések hatására olyan dolgok jelennek meg, amelyek látszólag semmilyen összefüggésben nincsenek azzal a kérdéssel, mégis egy olyan óvatosságot hívnak elő belőlük, amelyek korábban másokkal előfordult esetekre hívják fel a figyelmét, azzal, hogy nehogy te abban a helyzetbe kerüljél, mint amibe került akkor XY. Hihetetlen. Igen, igen. Hát 30 év keserű tapasztalatai. Igen. Azért nagyra kell értékelni az olyan szituációkat, ahol az ember ezt átmenetleg vagy elfeledteti a másikkal, vagy tényleg elfeledteti. Én értem azt, hogy aztán lesznek ellenséges indulatúak, akik ezt kihasználják, de én például az, a, az oldott légkört azért tartom jelentősnek, és akkor keretesek leszünk, és visszatérünk a tálaira, a tegnapi tála interjúra, ami még nem látták a népek, mert hogy egyébként, ha az ember a végén nem akarja föllökni a másikat és legyilkolni, akkor a másik onnan úgy távozik, hogy milyen jó beszélgetés volt, aztán legfeljebb azt tapasztalja, hogy hogyan fordítják ezt a beszélgetést ellene, de azok nem is arra kíváncsiak Isten igazából, amire reflektálnak, hanem már eleve azzal a szándékkal keresik azt az interjút, hogy mit találnak benne olyat, amit egyébként az illető ellen fordíthatnának, függetle attól, hogy miről beszél és kivel. Én maximálisan egyetértek azzal, hogy tudja, mi a legveszélyesebb egy politikusra nézve? Ha meghívják egy mondjuk egy egyórás előadást tartani, vagy egy kerekasztal beszélgetésben, egy másfél órás beszélgetésben részt venni, és abból az újságírót csinál egy kétmondatos hírt. Az a halál. Az majdnem mindig a halál. Mert egész egyszerűen egy óra alatt annyi minden fordul elő a témában, és annyira árnyaltan, sokszínűen lehet megközelíteni egy kérdést, hogy ha abból csinálnak egy egymondatos hírt, az, az esetek 99 ában olyan mértékben megy félre, hogy nem ismer rá az De Ez emberek. azért nagyon érdekes, mert az elmúlt időben többször is, tehát nálam vannak jelentősebb influencerek, pontosabban mondva nem nehéz nálam jelentősebb influencereket találni. Az én szájom való közforgásom, az közben a klasszikus kejfejjancséhoz képest úgy tűnik legalábbis, ami az ember a sajtot látja, hogy nem csökkent. És legutóbb éppen a Partizánban beszélgettek úgy, egy Rákai Filippel folytatott beszélgetés kapcsánul megpróbáltak a cím mögül kibújni, ami egyébként nem sikerült, hiszen egyébként az a tartalom az ott volt. De volt már olyan beszélgetésem, nem is egy, és ezeket most nem fogom itt ennél konkrétabban elmondani, ahol egyébként a beszélgetést kezdeményezők vagy azok, akik szerepeltek benne, utólag arra kértek, hogy változtassam meg a címet. És a Kristen nem tudta eldönteni a múltkori beszélgetésünk után, hogy a 24 egyébként nem változtatott-e azon a címen, ami korábban kizárólag arról szólt, hogy gazdag emberek használnak-e, magyar emberek használnak-e repülőgépet, és ezért a repülőterek fejlesztése ja. jelentősége Na az az van. Na azon vicces volt, igen. igen, igen. Megpróbáltak, megpróbáltak de egy volt ilyen, De volt ilyen, és én mind a két esetben, amikor engem a közelmúltban arra kértek, hogy változtassam meg a címet, akkor éppen abból adódó hogy bennem az a baj, hogy ezek a címek tényleg működnek. Ez egyébként rettenetes, hiszen a tartalom igen. számítana, de megváltoztattam a címeket. Tehát ebből a. is a, a következően, hogy ne érezze a másik fél azt, hogy én utólag, amikor már úgy válik kiszolgáltatottá, hogy nem tudja magát megvédeni, mint egy beszélgetésben, és így lesz kiárulva, akkor ne érezze azt, hogy ez volt az én eredeti igen. szándékom. Igen, igen. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kellemes évfigyelés. Önnek viszont. is. Oké, okay, next. Van egy YouTube videó, ahol lehet látni a tévét, és a bónó kezében van egy ilyen távirányító, és azt mondja, next, next, next, next. Jó reggelt, polgármester úr! Szép jó reggelt. A, Ma teljesülni fog minden vágyad, mert alapvetően Zuglóról fogunk beszélgetni, és relatíve sokkal kevesebb szó esik majd olyan témákról, mint amilyenekről volt szó a múlt héten. A, vegyük mindjárt a tegnapi napot. Tegnap volt csütörtök, meghívó Budapest főváros 14. kellett Zugló önkormányzat képviselő testület rendkívül élésére. Zuglóban vagyunk. Mi történt? Semmi rendkívüli, azon kívül, hogy elfogadtunk fontos beterjesztéseket, mint például minden évben május 31-ig el kell fogadni az uglói önkormányzati cégek beszámolóit és a hozzá kapcsolódó pénzügyi beszámolókat mérleg jelenleg előzeteseket, ez minden cégre kötelező, így az önkormányzati cégekre is. És van még egy kötelesség, hogy az önkormányzatnak május 31-ével az előző évi pénzmaradványra is el kell számolni, hogy mi az, ami feladatra még pénzmaradványokkal rendelkezik, és amit utána felhasználhat ebben a költségvetési évben. Tehát tulajdonképpen ezek voltak a legfontosabb napirendek, erről viták Érdemben nem is voltak. Akkor nem is érdemes kiemelni egyetlen pontot se a kilenc közül? Én nem tenném, tehát... Jó, én sem teszem, a... csak meg, most sem. a te véleményedre voltam kíváncsi. Rendkívül... Azt áruld el nekem, hogy egyébként ezen a rendkívüli élésen bármilyen módon is megjelent az, ami az utca hangja és amiről a múlt héten olyan sokat beszéltünk. Nem jelent meg... Inkább azt mondja, hogy az utcáról jelent meg néhány hang, már hogy nem, a, nem az állampolgárok részéről, hanem a politikusok próbálták kihasználni ezt a teret a kampányra. Én többször próbáltam figyelmeztetni őket, hogy ezek nem ide tartozó kérdések, és nem, nem egy kampányba kell, majd, majd nyilván reálisan és objektíven, Június 9 -e után lehet beszélgetni mindenről, addig meg hát politikai értelemben nagyon felfokozott hangulatban és adott esetben politikai hátsó szándékoktól vezérelve próbálnak bizonyos felvetéseket megtenni egyes politikusok, de nem volt ez, nem volt ez túl tólva ahhoz képest, amire számítottam. Nem beszéltünk, pedig van jelentőség, hogy május 15-től parkolási rendszert vezettek be, Nagy Lajos Király útja, Fogarasi út, útja, ősvezér útja, ősvezértér. és ha én jól emlékszem, akkor arról is van szó, hogy egy újabb körzetet tekintve kiterjesztenék még tovább a parkolási zónát, amit még nem vezettek be. Így van. A zuglóiak folyamatosan kérik a hálózat bővítését. Nyilván ez onnan indult, hogy az emberek nem tudtak a saját otthonuk környezetében parkolni, megállni. Erre a megoldás az, hogy a uglói vezetéket úgy kell kialakítani, hogy a saját környezetében mindenki korlátozásmentesen meg tudjon állni. Aki viszont oda csak P szerként érkezik, az lehetőleg... Most e milyen e hely van meg ilyen? E Most... Hát gyakorlatilag az egresi térés környéke vár magára, az Odria Sétány egy része, és tulajdonképpen a, a megoldás az, az tudna lenni, hogyha a akik bezárólag a zövezetek kibővítése kerülnének. Egyébként ez a lakosság igény, tehát mindenki ugyanezt mondja, ugyanis minden egyes zónak jelölésnél ha nincs egy fizikai tengely, és azért a rákos szerencsére egy elég széles fizikai tengely, akkor odébb helyeződik a probléma, és jogos igényként fölmerül a következő lakos lakossági körben is, hogy akkor ők is kérik ugyanazt a védelmet, amit egyébként zugló nagy része már meg kapott. És ennek mondom, a rendszernek az a lényege forgalomszabályzási eszközként, hogy a saját otthona környezetében mindenki korlátozást nélkül ingyenesen parkolhat, de ha vendégségbe megy, akkor már bizony, és ez a főleg a kerületen kívüliekre vonatkozik, ha vendégségbe megy, akkor pedig az a helyzet, hogy fizetnie kell. Ez a zuglóiakra azért nem igaz, mert ők bárhol a kerület bármely fizető zónájában másfél órán keresztül ingyenesen parkolhatnak, amit rövidesen két órára fogunk meghosszabbítani. Azért napi két órában nagyon sok ügyet el lehet intézni olyan körzetben, ahol nem lakunk, mert oda ingyenes, korlátozás nélküli engedélyünk van, hanem mondjuk egy, egy másik hova bevásárolni vagy ügyet intézni megyünk, mondjuk akár Az a. Az időkorlátokat a tekintve van olyan része zuglónak, ami nem 8-tól 6-ig tart? Természetesen a legnagyobb része az csak ebben a törzsidőben működik. És hol nem? Egy és egy-két frekventált, mint például a városliget környezete, ahol meg este nyolcig van a, a zóna kitolva. De ez a parkolási szokások miatt alakult így. Ezen a mai esemény a gyermekvédelem kihívásai, az erőszak visszaszorítása az intézményekben zuglói civilház, amelynek te vagy a fővédnöke, fővédnöke mert a beszélgetésnek, ben egyébként te részt veszel, vagy csak fővédnök vagy, magában a beszélgetésben nem jut neked szerep? Részben jut, nyilván fogom köszönteni a programot, de ebben, ebben főszerep civil megszólalóknak van, illetve eh, Jaksígy Katának, Andrának és és Kisné Szipső is nők asszonyoknak. Tehát ők azok, akikkel évek óta közösen dolgozunk eh, ezen a programon. Ez nálunk nem most kezdődött a, a úgymond családon belüli, vagy éppen a, a gyermekotthonokon belüli eh, visszaélések kapcsán. Évek óta van egy példaértékű programunk, folyt, biztos emlékszel rá, az erősebb nem kampányunk, igen. ami köz... Szereplők és hétköznapi szereplők által mutatta be, hogy mennyire fontos az, hogy tiszteletben tartsuk a másik jogait, és az erősebb nem. Az egyrészt nem arra vonatkozik, hogy férfiaknak kell csak és kizarok betartani a nők jogait, de nyilván ezzel van szimbolizálva, hogy nemet az erőszak minden formájára, és ennek a hétköznapi vetületein már sokféle erőszak van. Az iskolai erőszaktól kezdve ami vagy mindannyiunk mindennyi, életében jelen volt. Én is emlékszem, hát, ha nem is erőszakként, de hogy e voltak eh, diákok, akik pisztáltak más diákokat, és ez nyilvánvalóan nem jó. És ez, a, ez az iskolai eh, terror vagy iskolai eh, zavarás, ez egy olyan folyamat, amit ha megértenek, ez, hogy ez a bizonyos polény, bol ezt megértik, eh, hogy milyen sérülést okoznak a másik, eh, a másik gyerek fejlődésében ebben, akkor le lehet őket beszélni, mert nincsenek sokszor tisztában azzal, hogy ez mit okoz a másikban. Tehát nagyon-nagyon. Nagyon kiskortól kell elkezdeni ennek az előkészítését, ez hasonló, mint a szelektív hulladékgyűjtés, meg a környezetünkre való odafigyelés, meg hogy nem dobunk el szemetet az utcán csak azért, mert éppen a kezünkben van. Tehát ezt nem lehet elég korán elkezdeni, az óvodától kezdődően vannak ilyen típusú programjaink, tart egészen a felnőtt kor korlátozás nélkül időszakáig, ahol mindannyiunknak megfelelő toleranciával, empátiával, de közösen kell fölépnünk az erőszak minden formája ellen, és erről szól a mai kerekasztal beszélgetés is. Miután az utóbbi időben megszűnt mind minden hivatalos kommunikáció, és már a hivatalos leveleinkre sem válaszol, a közelmúltban a nyilvánosság előtt egy Facebook kommentben kértem Önt, hogy juttas el az önkormányzatunkhoz a Bayer és a Magyar Állam közötti szerződés önáltal kiperelt hivatalos változatát. Nem kell barátoknak lennünk, de legalább ne ártson a zuglóiaknak, hiszen mindketten a zuglóiak szolgálatára esküdtünk fel, Horváth Csaba, Hatházi Ákos. Horváth az MSZP polgármester azt írja, több mint egy hete várja tőlem a szerződést, amelyel az állam megvette a Bayer Baton szörnyetegét a bosnyák tőren, tőlen egyáltalán nem kérte, hiszen ő és az önkormányzat nem perelt, nem tett semmit azért, hogy a botrányos szerződést megszerezze az államtól, Nyilvánvalóan tudott a részletekről, nem véletlen szolgálta ki a beruházó érdekeit, ezek részletek mind a te, mind a Hatházi Facebook posztjából a szerződés minden esetre elküldöm neki, ha a Telex cikkét még nem olvasta róla. Ha jól sejtem, akkor a Telex cikkéről múltkor te úgy beszéltél, hogy te nem a Telex cikkét szeretnéd megkapni. Hát ez pontosan így van, ugyanis mi egy jogi eljárásban kell, hogy érvényt szerezzünk, azokról jönnek az uglóiak jogos követeléseinek. Ez pedig nem telex cikre alapozva lehet megtenni. De ott ugye mellékletben teles... benne van az, amit ő akkor... Ami, ami egy fénymásolt dokumentum egy telex a az számunkra jogi nem ugyanúgy használható fel, mintha egy hivatalos, Hatházi Ákos országgyűlési képviselő által hivatalosan megkapott és hiteles hmm. másolatról reszélnek. Tehát óriási különbség van egy jogi eljárásban, egy jogi előkülönbség Amivel nagy valószínűséggel a Hatházi egy... is tisztában van. E, így van, és Tegnap, amikor eljött a testületre, azt állította, sajnos nem mondott igazat, hogy ő már elküldte ezt nekem. A hivatal minden fontos levelező csatornáját ellenőriztem, mielőtt föltettem a kérdésemet. Ő azt mondta, hogy már elküldte, sajnos nem küldte el, úgyhogy ezúton is szeretném kérni, hogy tudom, hogy nagyon nehéz azt az Enter gombot megnyomni, de ha szállna az uglóra egy másodpercet, akkor teljesíthetné ezt az egyébként már a nyilvánosság előtt is vállalt kötelezettségét. Nincs hét, ahol a heti válasz nem foglalkozna valamilyen módon zuglóval, hogy ehhez van-e közel hadházi Ákosnak vagy sem, nem tudom, szerinted van, én nem tudom, lehetséges, mindesetre feltűnő. Viszont, viszont, viszont legyen annyi, hogy én nem, nem, nem mutatok kölcsönös érdeklődést a válasz online iránt, úgyhogy nem is fogok reagálni, erre megmondtam. De tudod, hogy most legutóbb miről volt szó? Szóval egyébként ez egy más tartalmú. Tudom, tudom, tudom, de nem érdekel. Tehát, és ezt el is mondtam tegnap az ülésem, mert ahogy jeleztem, ilyen típusú politikai felvetések voltak, hogy nem érdekel sem emberek valótlanságai, sem hazug állításai, sem olyan médiumok, amelyek ebbe tevékenyen vagy féltevékenyen részt vesznek. Nem tudom milyen hátsó szándékból, kinek a haverjaként vagy lekötelezettjeként. Ez engem nem érdekel, és majd június 9-e után objektíven higgadtan, mindenki el tudja mondani, amit gondol a világ dolgairól. Az zuglóiak meg június 9-én dönthetnek arról, hogy e, mit kívánnak folytatni. Én egy gondoskodó fejlődő, biztonságos építését javaslom. Ezt építjük Barácsony gergely -jel. Most már 9 éve ő kezdte előttem, most nekem ebben volt 4 és fél éve, e, Tehát világos, e, tiszta a kép, hogy mit szeretnénk egy zöldebb, élhetőbb és az ugrolyak minden igényét kielégítő kerületrészt, amely jól szolgálja az itt élőket. Van, aki meg alapvetően botránkeltésből él, azt szeretné, hogyha mindig rossz kedvék lennének az ugrolyak, azt szeretné, hogyha mindig valamilyen nem valós probléma terelhetnél a figyelmüket arról, hogy alapvetően azért zuglóban jó irányba mennek a dolgok. Hogy nagyon sok mira tennivaló, ez tök normális. Hát még a 13. kerületben, ami számomra egy mintakerület, abban az értelemben, hogy ott minden az élére áll, Tóth József polgármester, szerintem az ország egyik legjobb polgármestere, és méltán érdemelte ki ezt a címet? még ott is van tennivaló. Nyilván zuglóban is van, de egyetlen egy dolog viszont nagyon kéne, és örülnék, hogyha a következő ciklusra a választók úgy állítanák össze nekem a képviselőtestületet, hogy lehetőleg békés közegben lehessen építkezni a zuglóiakkal közös célok érdekében. Ezzel együtt meg kell, hogy tegyem, hogy ismertetem a történetet kerek egy percben. Azt írja a Válasz online, hogy birtokunkban van a más budapesti főjegyző, 2021. április 8-a 28-ai levele, ugye ez a Dürerket bontásával kapcsolatos, amelyet Horváth Csaba polgármesternek küldött. A jogsértő bontás miatt kezdeményezze, ugye ebben arról van szó, hogy a jogsértő bontás miatt kezdeményezze a településképi kötelezési eljárás lefolytatását, a, a még álló építészeti fe értékek felmaradása, illetve az építészeti értéket tekintve az eredeti állapot helyreállítása érdekében. Jogilag a főváros ilyen eljárás nem indíthat, az illetékes keleti polgármester viszont igen. Az Zuglói önkormányzat területén zajló kiemelt projektek miatt alkotmányossági panasz nyújtott be a kormány rendeletek ellen, amelyet rendre el is utasított az alkotmányos bíróság, de a kedvet legalább megpróbálta. Azt viszont nem tudtuk kideríteni, hogy mi történt az említett településképi kötelezési eljárás dolgában. A volt főépítész elmondta, hogy a főépítész iroda megkapta a kezdeményező levelet, de Horvátsab az ügyet maga magához vonta, és megáll megállította így a folytatásról nincs információja. Megítélése szerint a polgármester semmilyen érdemi lépést nem akar tenni, ami a beruházó számára valós kellemetlenséget jelentett volna. A zuglói önkormányzatól a megadott határidőig nem kaptunk választ arra, hogy lefolytattak-e településképi kötelezési eljárást a szákrékör ügyében, és ha igen, milyen eredménnyel, ami a telken belül ezen felül történt, arra az önkormányzatnak egyébként semmilyen ráhatása nem volt pont. Nem foglalkozom egy volt munkatársunk az egy egyébként, egyébként csak ennyi, és kérlek, fogadd el a választ, de ha nem fogadod el, akkor is ezt fogod kapni. Több, amit a cikk is idéz, több súlyos jogi eljárást indítottunk. Nyilván a legfontosabbak az alkotmányosághoz illetve a kúriához benyújtott indítványaink településképi kötelezés is volt, milliós pénzbírságot szabtunk ki, és több 10 millió forintos közteltett büntetés szabtunk ki erre a területre. Ezen kívül egy folyamat végén, szerintem egy pár hónapon belül kötöttünk már ott 2021 környékén, kötött a képviselő testület, ha jól emlékszem, egy hangú döntésével, egy településrendezési szerződést, amelyben megvalósítják a környező utcáknak a felújítását, nem tudtunk beavatkozni érdemben, hogy mi történik a kerítésen belül. Hormány kiemelő határozattal itt is, ahogy a Bosnyák téri kormányzati negyedépítkezésénél elvettek minden építési jogosultságot az önkormányzattól, amivel bármilyen módon akár a műemlék védelmét, akár az épület épített magasságot, akár az mutatókat befolyásolhattuk volna. Ezeket az indítványainkat utasította el az Alkotmánybíróság, de ettől függetlenül is több tíz millió forint bírságot, és településképi eljárást folytattunk le, aminek lett ennyi eredménye. De ettől független még az az eredmény ott van, hogy bizonyos épületek megépültek, és belebontottak a körbe, amit nyilván nem egy tisztességes és egy pozitív történet. De hogy ebből valakik politikai hasznot akarnak már, és egy sértődött, volt legal, akinek még azért lesz problémája elmagyarázni azzal, ami miatt távoznia kellett, én tényleg nem szeretnék foglalkozni egy kis 9. égéig. tőlem percenként, ennél többet most Igen, ez a felhozható tőlem. percenként, ugye, ami alapvetően nagyon furcsa, bár mindenki azt csinál a sajtóban többé-kevésbé, amit akar, és ez így is van rendjén, hogy ez gyakorlatilag így ilyen horváth csavaféle hibalistává kezd alakulni. Én azt feltételezem. Ez, ez, bocsánat, csak annyit el, hogy ez hadházi járkos bosszú hadjárata, Azért, mert évekkel ezelőtt bocsátot kellett kérnie egy valótlan e, állításokat, ami miatt bepereltem, és azóta sajnos ő a gyűlölkedésben én ezt értem, és csak a ugye nagy... hazugságok és a hazugságok terjesztésében éli ki magát, és miután van saját polgármester jelöltje neki, ezért bármilyen eszközbe vett, és ugyanazt a Fideszes tempót, ugyanazt a Fideszes módszert alkalmazza, mint például a Fidesz karácsonyi gergelye szembe. De talán nem véletlen és meglepő, ha azt látjuk, hogy ja, ugyanonnal jött ő is, hát végül is a Fideszből jött, nyilván ő most meg egy tisztességes ellenzéki politikus, de a módszerei, a Fidesz lejárató módszerei sajnos, azok még mindig az és ezek nem változnak. Igen... A helyzet az, hogy talán ezen a héten, vagy a jövő héten lett volna egy beszélgetés Rózsa Andrással, mert úgy gondoltam, hogy a Kejfely etikája az igényli azt, hogy nem az önkormányzattal való együttműködés keretében, hanem attól teljesen független legyen egy beszélgetés, ahol szabadon elmondhatja a polgármester jelölt a gondolatait, és hetekkel előtte megbeszéltem vele az időpontot, amit ő aztán a múlt héten lemondott, és az iránt érdeklődött, hogy van-e másik időpont, és én nem találtam olyan időpontot, ugye ezek már meglehetősen sűrű napok az önkormányzati és az Európai Uniós választások előtt, és ezt kizárólag azért akartam elmondani, mert én egyébként, most függetlenül attól, hogy Rózsa Andrásból Hatházi Ákos szól -e, én azt gondolom, hogy Rózsa Andrásból Rózsa András, Hatházi Ákosból Hatházi Ákos, Horváth Csabából Horváth Csaba szól, mint hogy egyébként belőlem is Fiala János. Ott egyébként ezekről más módon lehetett volna beszélgetni, ez elmarad, A, Válasz online különböző szerzőkkel, egy is ugyanazon személyre vonatkozóan, vagy különböző beszélgetésekre hivatkozva, vagy egy valamikori nagyon hosszú beszélgetést szétszedve, különböző programpontok alapján állítanak ki hibaristát veled szemben. Nem vagyok a Válasz online-nak a szerkesztőségi tagja, ők tudják, hogy mit, miért csinálnak. Egy kicsit megleptél azzal, vagy azt mondod, hogy. Nem, nem, nem tudod, hogy ki mögött kiáll, de kicsit azzal a, olyan politikai naivitást utasz amit ne haragudj, de nem feltételezek rólad, de nem vagy uta látod a politikát, hát több évtizede, és hogy ne érzed azt a folyamatot, hogy bizonyos politikusok, bizonyos politikai struktúrák, hogyan érvényesítik a, az elképzeléseinket akaratukat megvehető újságírókon, megvehető hivatalokon, megvehető folyamatokon keresztül, és ezt te azt mondod, hogy még nem láttál ilyet, ezt nárok, Én nem... Én, ez nem egészen így van, mert hogyha már egyébként erről beszélgettünk, akkor ugye velem ezügyben együttműködni az egy veszélyes dolog, mert már nem egyszer fordult elő velem, és ilyen a közelmúltban is előfordult, hogy kértek tőle valamit, és én azt mondtam, hogy hát miért ne állnék én annak a kérét, Tehát, oké, fontos dolog az, hogy ki kéri, kérnek tőlem, megnézem, van benne téma, legyen, de ahogy megismerem a témát, ugye ott hirtelen kiderül, hogy akkor meg kéne szólaltatni mást is. Az pedig, aki engem bármire megkér, hogy valakivel beszélgessek, abban engem nem tud korlátozni, hogy annak kapcsán hirtelen, abból adódóan, hogy megismerem a szövegösszefüggést, elkezdjek másokkal is beszélgetni, és aztán nem feltétlenül egy olyan végeredmény születik, mint amit egyébként az illető szeretne, ő soha nem ad nekem iniciatívákat. Ő soha nem, tehát ha ilyen előfordult az életben, és előfordult. Miért ne fordult volna elő, semmit titkolni való nincs. De mindenki tudja, ki hozzám fordul ilyen ügyben, hogy másodpercek alatt előfordulhat az, hogy egyébként én annak a történetnek a célpontjává tett szemét úgy gondolom, hogy meg kell szólaltatni, aztán megszólaltatok egy újabb, és egy harmadik, és egy negyedik szemét, és ezzel együtt érkeznek hozzám ilyen kérések, tehát úgy tűnik, hogy az, amit én folytatok, az valamilyen módon azért abból adódó... Szerintem nagyon, szerintem nagyon félreértetted a... Nem, én abszolút nem értettem félre. Yeah. Én ebben is pont is azt akartam az mondani, hogy aki... állhat valaki valaki mögött, de ugyanakkor hirtelen azt lehet észrevenni, hogy attól, meg valaki ott áll mögötte, hirtelen többen is feltűnnek ugyanott. Én egy másik médiumról beszéltem, egy másik politikai folyamatról, egy másik érdekelségi rendszerről, te most ezt magadra vetted. Nem, de, de, egy, de nem teljesen a, nem szándékosan a, én vettem én, magamra. Én értem, de én nem a tisztességes újságírásról beszélek, hanem arról, akik nem járnak utána, saját véleményük van, megvehetők. Jó csak ebben, újvatal, kép, báni, nem tud. Te, te utoljára a heti te utoljára érdemben, mikor beszélgetél, ha egyáltalán beszélgető? Nem soha. De most ezt tegyük félre. E, az viszont tény, hogy ha az elmúlt éveket nézzük, akkor sajnálatos módon, és erről már többször beszéltünk, kikopott a tisztességes újságírás. Már sok évvel ezelőtt is... Há, vagy mást értenek tisztességes újságírások. Hallani. Hát a tisztességes újságírás alatt én azt értem, hogyha valakiről vagy valamilyen témával kapcsolatban egy, egy cikk akar megjelenni, akkor hát minimum megkérdezik azt a szervezetet, azt a céget, azt a személyt, akiről szól. Mert hát kell az a nézőpont is, ami az övé. Ettől még lehet cikket írni bármilyen megközelítésbe, de akkor az nem, valójában nem cikk, hanem egy vélemény vagy egy publicisztika, ez a dögöljön meg valaki, mert nekem ez a véleményem, és hogy éppen újságírói te, pennát adott a sorse kezembe, akkor nekem jogom van <gül> bárkiről bármilyen rosszat érni. Ez kialakult. Én emlékszem, hogy 15 évvel ezelőtt nem fordulhatott elő az, hogy egy újságíró úgy írjon le bármilyen témáról bármit, hogy legalább írásos formában nem küldte el ezzel... a vélemény kérését a második. Jó, Ezzel azért bármilyen óvattal, tegyük, mert ugye én ez... nagyjából 15 éve Hát várja, 15 éve, hát meg nem mondom, de szerintem. Igen, hát nagyjából 15-16 éve működöm együtt önkormányzatokkal, és amikor annak idején Verókistár illetek Humba, hogy vele kezdődött, először kötöttek velem szerződést, akkor pont arra hivatkoztak, hogy ők egyébként a primér mondandójukat azért nem tudják elmondani, mert alapvetően mindjárt kiforgatják őket, ezeket a mondandókat abból a szöveg ahogy elmondani szeretnék, és ők azért veszik igénybe a kejfejadcsit, ha én egyébként ezt lehetővé teszem, hogy ők ezt a primér mondantót elmondhassák, én meg azt mondtam, hogy erre természetesen módjuk van, az közben nem kizárható, hogy én egyébként egy másik alkalommal az ügy másik szereplőjét is megszólaltatom, amire egyébként időnként sor került, sokkal többször beszéltek a ez tény, de ugye ez 15 évvel ezelőtt Csaba már létezett. És erről egyébként de, aztán a Fideszes, fideszes városvezetők is beszámoltak, hiszen egyébként nem működött volna velem együtt, vagy én nem működtem volna velük együtt Bácska Jánossal, Wintermantel Zsoltal, Ugi Attilával. De amiről beszélünk, tehát most úgy tűnik, hogy ma nem sikerül egy maradó. De, de nem, tökéletesen mert Nem ugyan, én Mert én nem ugyanarról beszélek, én... én arról beszélek, hogy vannak újságírók, akiknek a véleménye megvásárolható. Ez egy súlyos állítás, és az az állításom, az már a személyes állításom, hogy az ilyen újságírók az én szememben nem újságírók, hanem bértolnokok. Hiszen mi a különbség, ha már tudjuk, hogy prostituált, akkor már csak az árról lehet vitatkozni. De eh, én továbbra is az, a, az az én megközelítésem, hogy a sajtó rendelkezésére állok, ahol van értelme ahol azt látom, hogy már csak propaganda célokat szolgál, és semmilyen objektív tájékoztatásnak esélye nincs, azzal meg én is igyekeztem egy más típusú kapcsolatot kialakítani. Ez mert az én személyes döntésem, és én ugyanúgy szuvert. Én ezt vagyok. tökéletesen érted de más. minimálisan se lettél félreértve, csak a te mondandódat átfordítottam arra az oldalra, ahogy ezt én látom, illetve én értem meg minimálisan se, vagy pontosan mindent egészen pontosan értek, amit... Akkor akár lapozhatunk is. Akkor akár lapozhatunk is, és hogyha lapozunk, akkor e, ott azt találjuk, hogy újabb térfigyelő kamerákat e, e, adtatok, illetőleg e, let, e, lett átadva, de ilyen mondatot nem szoktam mondani. Tehát újabb térfigyelő kamerákat adtunk át többek között a Pillangóparkban, az terén és az Vezér így már több mint 260, valaki keres, de ezt felejtsük el. Kamera és. Igen. 50 fős közbiztonsági szakember Gárda őzi a közterek biztonságát és az itt élők nyugalmát, évvégei pedig meghaladja majd a 300 kamerát a rendszerünk. Így van, most is több mint 30 kamera telepítése installálása van folyamatban. 300 kamerát meghaladó állományunkkal úgy tudom, hogy a legnagyobb kameraállomány az úlónak van, de emellett van az a több mint 50 fő Közteletfelügyelők, rendészek közösen, rendőrök közösen, akik utána ennek alapján, a megfigyelés alapján Elvégzik a szükséges beavatkozás gyorsraagálású egységgel, ha kell, ott a helyszínen, és lehet ott a helyszínen megakadályozzák a további rendzavarást vagy bűncselekmény kialakulását. Tehát ez egy olyan biztonsági érzetet tud adni a zuglójaknak, ami, ami hozzárló ahhoz, hogy mindenki otthonosan és kényelmesen érezze magát, ne csak az otthonában, hanem a közterületeken is. Végül, de nem utolsó sorban, vegyük a május 26-ai eseményeket gyereknapi események zuglóban rendkívül e, szertágazó, bohóc, koncertek, e, öröm, öröm úgyhogy mindenkit várunk az Újvidék téren, e, vasárnap délután a gyereknapon. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Lász, és ért, és ne esék, tökéletesen értettem azt, amit mondtál, e, mindenhol a magam vonzatát próbáltam hozzáfűzni, és nem a te mondandód ellen, hanem a mellett. Csak nem minden rólad szól, de elfogadom a... ez ezek olyan címzések, amelyekben nekem azért kell letennem a saját magam kommentjeit, hogy annak még az árnyékát is át elkerüljem, hogy nekem ezügyben ne lenne véleményem, vagy hogy én ne kerüljek magam is a bértolnokok sorába. Hát azért, ha valaki csak a mai műsorunkat meghallgatta, Elég nehezen vádolhatna téged azzal, hogy Bertónok vagy, mert akkor egy picit alákérdezősebben lehetett volna. Lehetséges, de. Hogy van polgármester úr ezen a gyönyörű, szép esős reggelen? Jó, akkor örülök, hogy jól érzi magát, akkor viszont hallás. És emberi rossz gondolatot nem szabad Nyilvánvalóan egy, egy bértolnoknak körülbelül így hangozna az interjúja, és a közmédiában nagyon sok hasonló interjút lehet látni. Vannak valódi, szofisztikáltabb bértolnokok. Én már, én már, én már nem, nem, nem nézek ilyet, meg nem hallgatok ilyet. Tehát nyilván azért a miénk az egy rendes, valódi kérdéseket, valódi az uglójakat érintő témákat vesélsz ki alaposan. De nyilvánvalóan nem mindenki van ezzel így, és sajnálatos módon nem csak a a NER média, vagy a kormánymédia szereplői szeretik ezt előszeretettel elkövetni. Jó, ha nagyon komolyan veszem van azt, van, amit mondasz, van, vannak, akkor abban azért benne van, hogy időnként azért ott van bennem természetesen, hogy csak saját magam bírok versemnek tárgya lenni, de azért azért a reflektorfény alapvetően mégiscsak rád irányújt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jövő héten folytatjuk. Ott. A lányom keresett, András? sejtettem. Jó, hát arra most nem kerítünk sort. Nem értelek. Jó, igen. Én itt volnék. Én is. Hát akkor jó napot. Jó napot. Egészen elképesztő hetem volt. És még nincs is vége. De fizikailag és mentálisan mikor voltál a legjobban igénybevéve? Hát nyilván ilyen csúcsidőkben, amikor tudósítóként valamilyen olyan helyen voltam, ahol 24 órán keresztül kellett, mert éppen válság volt valamit csinálni. Például a volt olyan, hogy tudom, én, napi öt anyagot adtam. Azért a az sok. A magánéleti történéseid, amelyek egyébként, mint mindenkinél jelentős számban e, voltak jelen, ha másért nem, mert hány házasságod volt? Kettő. Kettő. E, azokat mindig tudtad választani, tehát mindig alkalmas voltál arra, hogy az összes magánéleti történésed, a te megnyilatkozásaid, Ból minimálisan se legyen visszakövetkeztethető? Ja, így igen. Tehát az outputban, tehát a végeredményben nem látszott. Ez kétség. A leg... az, az, az más. Hát az ember megcsinálja a munkáját, és kész. Amit te tanultál annak idején Moszkvában, abban mi volt a különleges? Ha Moszkvában volt egyáltalán. Igen, igen, a Moszkvában van Ez egy nagyon érdekes dolog volt, a ugye azt lehet Lomonó... tudni, hogy az ottani végzettek azok egészen fantasztikus tudással rendelkeztek. Ma ez egészen más fényben van megvilágítva, mint hogyha, de ezt a mondatot be se fejezem, de ott mit tudtak, ami egyébként olyan fantasztikus embereket adott a médiának, akiket ma már nem biztos, hogy mindenki fantasztikusnak talál. Én igen. Hát, ezt nehezen tudom elmondani, mert én ugye a Lomonoszóvra jártam a médiába kerültek jó részeink az imóra járt, ugye, a diplomata és, és újságíró képzőbe. Úgyhogy nem tudom, hogy az Imón mit... Az Imón valószínűleg nagyon sok nyelvet tanítottak, meg, meg ország. Egyébként én is a lomó Egyetemen Amerika szakos voltam. Az Egyesült Államokkal foglalkoztam, a gazdaságával, de őszintén szóval azt hiszem, hogy ami nekem vagy a számomra döntő volt, az nem az oktatás minősége. Én elég hát lazán fogtam föl az egyetemet. Tehát ahhoz képest, hogy a otthoni barátaim ugye az a 60-as éveknek a vége volt, akkor ugye új mechanizmus, akkor mindenki ottan maximálisan mindenbe benne volt, tudományos diákkörök, viták, egyebek. Én Moszkvában értem az életemet, a diákok léha életét, de az a tény, hogy egy Külföldi országban voltam, és abban, annak benne voltam, a, a, ha úgy tetszik, a, a szellemi közegébe is, tehát nem csak fizikailag voltam ott. Az, az rengeteget adott, és az szerintem mindenki számára, aki külföldön tanul, ez egy hatalmas előny. És azt hiszem, ez az, ami számít. Többen kerestek más okból uh technológia. Az én telefonomat használták, mintán te látsz, és már tettél megjegyzést, nekik fogok válaszolni akkor, amikor válaszolok, hogy 9 után visszahívom őket, de vállalom az ódiumát, ha rám szólsz. Én sokban, sok mindenben megváltoztam azt követően, hogy eljöttem a rádióból, és azt ugye ott egy csomó dolgot nem lehetett tenni, hozzátéve, hogy nekem olyan iskolám, mint amilyen neked volt, volt, de nem ilyen jellegű, se nem külföldön, illetve hát maga a szak irány is más volt a Bölcsészkaron, illetőleg a jogi egyetemen, ahol a diplomáimat szereztem, azt, amit te tanultál az újságírói pályafutásod folyamán, miben tudtad a leginkább kamatoztatni? Vagy nem is kamatoztatni, hanem miben tudtad a leginkább... Ö, ö, tehát mit adott, amit te akkor nem is tudtál, hogy ilyen mértékben fogja majd meghatározni a későbbi éveket? Ha egyáltalán volt ilyen. Igen, de ez nem konkrét napi tudás, tehát nem az, hogy elröbb Ugye mi még a tőkéből tanultuk a politikai gazdaságtant. ott, hanem például az, hogy kellett minden évben írni egy, egy évfolyam dolgozatot, aztán később diplomát, ehhez be kellett menni az idegen nyelvű könyvtárba, kellett külföldi folyóiratokat, méghozzá tudományos folyóiratokat, tehát nem ilyen napi lapokat olvasgatni. Ezből anyagokat csinálni és ebből készíteni valamit, ez egy olyan fajta munka, ami előkészítette valószínűleg azt, hogy a később egy újságíró is dolgozik. És most? hát most pár fölélem azt, amit, amit eddig belém raktak. Föl lehet azt élni? Föl, föl. Jó, az a borzasztó, hogy, hogy az ember, de lehet, hogy szép, nem is borzasztó. Az ember ugyanazt csinálja akkor is, ha, ha nincs output, tehát ha nincs mit írni. Tehát én ugyanannyit nézem a, a híreket, ugyanannyit nézem ezeket a forrásokat akkor is, hogyha Ebből nem csinálok semmit. Ennyiből nem vagyok igazán jó újságíró. Tehát ismerem azokat az újságírókat, akik, ha valamit beléjük megy, azt, azt azon nyomban ugye, a külvilággal tudatják, az abból azon nyomban anyag, műsor, cikk lesz. Nálam előfordul, hogy még az is előfordul, hogy nekiállok egy cikknek, vagy egy anyagnak, vagy egy műsornak, belefektetek rengeteg energiát, és aztán azt mondom, hogy áh, nem mégsem. Miért nem indít a saját podcastot? Mert szerintem nem én vagyok a fontos, hanem a, az anyag, ami kívül. De, Egyébként... ne, ne, ne, ez, ez minimális, de attól, mert azt te csinálod, attól még nem te válsz fontos, te egy hordozó vagy. Szóval, na jó, akkor azt akarom mondani, hogy valamilyen szinten, ha nem is podcast szintjén, a dolog működik, hát ugye vannak a fő a klubrádió, de ezen kívül vagyok a Tilosrádióban, a Bézsrádióban, úrnál is, ö, és ez azért az alap. Én azért elsősorban rádiós vagyok, és, és ez az, ami, ami mindent meghatároz. De az anyagok egy részét most már van, különösen azokat a részét, amit a Oroszországban, nem, nem, nem az ukrán háborúval, hanem Oroszország az Oroszország metamorfózisával, vagy átváltozásával, vagy, vagy leszűlésével kapcsolatban írok ezeket egy, egy ilyen körülbelül száz fős körnek elküldöm e-mailbe, aztán valaki ez egy részét fölteti Facebookra, ahol, ahol ő működik, én nem vagyok a Facebookon, úgyhogy valahogy azért beszivárgok a közvéleménybe. Nem, én most nem arról beszéltem, hogy kiszorultál belőle. Nem. Arról beszélek, ugye szóba került, hogy te mit tanultál annak idején, és ebben nyilvánvalóan a világváltozása van benne, amelyet az ember negligálhat, attól még bekövetkezik. Igen. Nézd, én, pént, én nem vagyok a Facebookon, ezzel eleve kizártam magam egy, egy nyilvánosságból. Tehát ez, szerintem ez egy fontosabb döntés, mint az, hogy indítok e podcastot, vagy sem. Tehát amikor az anyag, arról beszélem, hogy elküldöm az anyagokat az ennek a száz vagy nem tudom száz valány embernek, akkor nem, a, nem csak az e, anyagnak az előmű munkálatait, tehát az írott részét küldöm el, ha van ilyen, és többnyire van, mert ezek ilyen összeállítások különböző külföldi, hát főleg orosz forrásokból, hanem elküldöm a hanganyagot is most ez az érdekes, és ennyiben a dolog megváltozott van az öcsém, aki, a, aki nekem a, a közönség, tehát ő a, a, jános. Ő a igen, ő, ő az, aki, aki ugye akinek írok, tehát mert ugye ő nem szakmabeli, Bizony, illetve bizonyos fokig szakma beli, de nem külpolitikus, viszont viszont, hát viszont nagyon orvos. Benne van orvos, de volt újságíró is, tehát meg minden volt. Na most ő szemben a aki sose voltál orvos. Így van, és nem is akartam soha az lenni. É, ő mondja azt, hogy ugye kezdetben csak a hanganyagot küldtem, és azt mondta, hogy te figyelj ide, ez egy újkor, van, aki 6 percet se hallgat meg. Inkább küldel neki a kéziratot, és gyakorlatilag hát, tudod, hogy néz ki egy rádiós anyag, bejátszás, hangspeed timecode, kisbetű, nagybetű, helyesírás nem létezik, hát Ugye, miután az elven egy olvasónak, mag saját magamnak készül, én, én rakom össze az anyagot. De ezt azt mondja, hogy küldele ezt inkább meg fogják érteni, hogy, hogy nincs helyes írás meg, meg az egész olyan kaotikus, de az emberek nem hallgatnak már hat percet, hogyha meg tudják oldani két perc alatt olvasással, akkor inkább azt választják. Ez számomra nagyon furcsa, Eddig elfogadtam, tehát az egyetlen kompromisszum az, hogy, hogy elküldöm az írott anyagot is. Ha van. Hány reggeli rádió? Tehát hány, eh, hány Barcelonához? Hát persze ez is fieség. Tehát eh, ha a kocsidon vagy otthon végigpörgeted a skálát, akkor hány rádiót Iszonyú sokat, nem is és számolom. És ezek olyan, olyan vagy... amelynek a tartalma a, már akár a te érdeklődésedet is felkelthetné. Na ez az, tehát az, van két műsora, a Spanyol Központi Rádiónak van a, a, a, a Rádió 5, az ötös csatorna, ami egy hírcsatorna, Azért persze nem a klasszikus hírcsatóna, mert hát rengeteg beszélgetés van benne, de azért alapvetően mégis... De látod, hírsatónak. ezt akartam is kérdezni, tehát azért te régen csináltál interjúkat is, politikusokkal. Igen. Ez például az elmúlt időben nem jellem nem, Meg tudnád és csinálni. Meg, és, és fogok is, tehát van, vannak, van a tarsolyomba egy csomó olyan, amit még meg akarok csinálni, de, tehát mondom, tehát hallgatok egy, egy ilyet, és van egy... Van egy Katalán nyelvű rádió, néha azt is bekapcsolom, Üm, nem igazán... ez a -e klasszikus, ez vagy internet? Katalánból. Mm. Üm, klasszikus, van klasszikus is, igen, tehát van internet is, de van egy, direkt vettem egy, egyébként azért vettem egy klasszikus rádiót, mert abban van egy CD lejátszó, és úgy éreztem, hogy felháborító dolog, hogy a 1500 CD-met nem hallgatom Éges, soha. És akkor ennek a melléktermékeként a rádiót is hallgatom. Ha ott e, erről írnak, akkor egyébként ott is tapasztalható az, hogy a rádió műsorok hallgatottsága hogyan változik? Beleértve a létszámot, beleértve a korfát. E, igen. E, ez nagyon érdekes. Itt nem, nem a műsorok, hanem egész rádiók jönnek föl. Tehát például a a, a, a az egy politikai rádió, itt Spanyol, ö, Katalóniában, az például Váratlan karrier futott be, és maga mögé szorította, ez egy magáncég elben, maga mögé szorította a sokkal jobban kistafírozott államit. Egy olyan területen, ami ugye azért nem a magárádiók alapvető területe, tehát a hír, politika, információ, kultúra, ez, és, és itt, itt tud tarolni érdekes módon. Mit jelent, hogy tarol? Hát maga hallgatottságban maga mögé szorítja az államiakat. Ez persze nagyon sokszor függ egy-egy műsorvezetőtől, egy-egy sztártól, de nem csak. Tehát ez érdekes, hogy Spanyolországban, ahol, ahol ugye nagyon erős ez a, ez a politikától független, politikán kívüli lét, tehát nem annyira túlpolitizált a, a, a mindennapok, mint, mint másod. Ezek a politikai rádiók nagyon, nagyon komolyan komolyan bírulnak. És a fiatalok is hallgatják? Fogalmam sincs róla. Tehát nem olvastál ezzel kapcsolatos... De, de jó, hát a statisztikát nem? a fiatalok itt is nyomogatják a, a telefonjukat természetesen. Hogy tedik a reggel, amikor összegyűjtöd a világról való híreket? Mindig attól függ, hogy milyen megrendelések vannak, mi az, amit meg kell csinálni, mi a. Másképpen élnél, hogyha nem lenne megrendelés? Igen. Másképpen élnék, de, de a, az input, tehát az, amit, amit, amit a anyagok begyűjtésével töltök, az, az valószínűleg ugyanaz lenne. E, jó, az, amit mondasz, hiszen pont azt kérdeztem volna, hogy egyébként pontosan azokkal foglalkoznál-e te, mint amivel kapcsolatban a megrendelők, a kvázi megrendelők érdeklődésüket kimutatják. Igen, bár ez a megrendelés... most. Mondtam, hogy idézi kell. Igen, azért kell módosítani, mert a megrendelés úgy néz ki, hogy én jelentkezem. Tehát, te, e, ha ők me, tehát olyan megrendelést ma már ennyiben nyugdíjas vagyok. Olyan megrendelés ma már nincs, amit nekem el kell fogadni. De én, nem ugye régen, is, de én nem is ezt kérdeztem. Tudod, én azt kérdeztem, voltam, hogy mennyire fedél le a két halmaz egymást, amivel te foglalkoznál, meg... Lefedim, amivel... lefedi, lefedi. Ami azt mutatja, hogy akik érdeklődést mutatnak, irántad, azok a fontos dolgok iránt érdeklődnek? Jó, mindig vannak speciális dolgok. Hát te például most nem tudom hány perce a, a, az életemről faggatsz, nem a... Nem Szaknám. az életedről, beszélgetek veled, Gábor, az Isten általában. Ezt... Értem, de mondtam, értem. jó, de azt mondtad, hogy a lefedés. Ezen a téren te kilógsz a, a halmazból, ennyiben. Mi az, amit téged egyébként érdekel, és nem mutatnak ez iránt érdeklődést? Ugyanakkor nem arról szól, hogy nem tudom, fáj a most megirandod, vagy megbeszélendőd. Ami a világból érdekel téged, Barcelonából, Marokkóból, Vietnámból fogalmam nincs. De mi az, ami hát téged, nézzi, téged most érdekel? Zen zen zen zen zen zen Zenecentrikus vagyok. Ugye? És ebben mázlim van itt, mert ott, itt lakom a város központjában, gyalog el tudok érni mindent, ami zenéleg vagy kulturálisan számomra érdekes. Mondj egy példát, legutóbb. Hát, Tegnap este a, a konzervatóriumban voltam, az olyan, mint a Liszt-Ferenc Zenakadémia, ahol minden csütörtökön a tanárok... De ők nincsenek válságban? Mi lennének válságban? Nem mert a Liszt-Ferenc Zenakadémia az válságban van. Ez egy oktatási intézmény. Az is az volna elvileg. Igen, igen, tehát nem, ezzel azt akarom mondani, hogy ők nem. A koncertezés az egy totális melléktermék ott. Tehát, És mi van csütörtökön? minden csütörtökön, úgy van, hogy minden csütörtökön a tanárok, minden pénteken a diákok. És ő... Ez el, a, el, a cica a hangodat. A hangodat. Mi van, minden, csüt, minden csütörtökön a tanárok, minden pénteken a diákok csinálnak tanárok, a mit? minden pénteken a diákok koncerteznek. Hát a diákoknak ugye muszáj koncertezni, mert az hozzátartozik mm. a, az oktatáshoz. A tanárok meg, a fene tudja miért, minden csütörtökön emberek és... művészek oktatnak, tehát... Fog, ja, hát Igenis, meg nem is. Tehát e, nyilván először is ugye minden e, ilyen oktatás intézménye vannak vendégtanárok, akik egy ideig jönnek, nagy sztárok, aztán ott vannak, csinálnak egy kurzus, azt elmennek. Az állandó tanárok, hogy azok mennyire jók, vagy mennyire nem jók, nem tudom. Ugye nem lehet tudni attól, hogy valaki nem első osztály zongorista, még lehet első osztály zongor a tanár. Ez így van. Tehát, tehát tegnap volt egy, egy koncert, arra elmentük, ma, ma pedig elmegyünk a heidn teremtése, amit az itteni van van egy, egy, egy olyan karmester, aki kifejezetten egyébként nem Haydnnel, hanem a, a régi zenével foglalkozik, régi hangszerekkel, de, de ő most fog tartani egy, egy Haydn koncertet mindenfajta külföldi előadókkal. És ezek érdekes módon, ugye ez, ez, a, ez nem a konzervatóriumban van, hanem ez az auditóriumban, tehát ami egy nagy ilyen koncertterem. És Megfizethető. Tehát a, a, mennyi jegyek... a megfizethető, Gábor? Hát 25-től 55 euróig vannak a jegyek. Én nekem pedig azért, mert én a Lavangardi alap előfizetője vagyok, ezért 20 euróért megyek el. Az Gábor, mennyi a ragyok... megfizethetetlen? Nincs megfizethetetlen. Értem, de, fikk, de abban az értelemben, mi, ahogy mi beszélgetünk, mennyi a megfizethetetlen? Én vettem már 120 eurós jegyet is, de akkor szív, szívtam a fogamat. Hát ez egy opera volt, azt hiszem egy is asszony volt talán. Hol? A Liceú, az itt az állami, tehát a katalán opera. De az, mikor, az egyetlen egyszer fordult volt... az életemben, nem tudom, néhány évvel. No, már. az inflációt? Van, de nem nagy. Na, hát a... jó, ez viszonylag hivatalosan, ugye hivatalosan 3% vagy még annyi se. Vagy... Nézd, én, én mondok egy példát. Korábban, a, ugye itt menük vannak. Tehát itt, ha elmegy a spanyol vagy a katalán ebédelni délbe, akkor, akkor menüt teszik. Ami menü nem azt jelenti, hogy. Hánykor eszik, egy, a, hánykor eszik a spanyol? Kettő után. <gül> Oké, okay. igen? Tehát akkor, akkor azt jelenti, hogy, hogy van, mit tudom én, hatféle előétel, hatféle főétel, borsör, víz, vagy, és, desszert, kenyér, és a többi. Na most ez korábban ahol az úgy volt, hogy 10 és 15 között már mint euróga volt ennek az ára. De hát ez egy komplet, és, és, és nagyon jó minőségű, és, és nagyon kiadós. Most fölment 13 és 17 közöttre. Hát igen, De ez, ez, ez, a, ez, a, ez a Covid után történt. Tehát a Covid volt a vízválasztat, először is rengetegen tönkre mentek a Covid alatt. De van, aki még mindig tartja a 10 eurót. Mert de tehát, a... Igen? Bocsánat. Tehát, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy a, az infláció és az élelmiszerekben ott is drágul, tehát ahol korábban ö, ugyanazért a bevásárló kosárért mondjuk fizettem 15 eurót, ott most lehet, hogy 26 fizet. Milyen mérvő ma a Covid-tagadás, illetőleg a Covid következményeinek a Covid-tagadással összefüggésben lévő kitárgyalása. Nem, nem, ez nem erősít. Nem erősít. itt. itt a Covidot. ot majdnem, olyan azt kell mondjam, hogy nemzeti egység És mennyire ez azt is jelenti, hogy nincs tudomány és orvos ellenesség? Biztos van. És van, ugye többfajta orvos orvosellenesség van. Tehát van egy, egy olyan fajta orvos orvosellenesség, ami abból fakad, hogy nem foglalkozik veled eleget, futószalagon érzed magad, mert nem fizetik meg, vagy mert kevesen vannak, vagy-vagy-vagy. De azért, az, azért a spanyol egészségügy összehasonlítva a magyar a fellegekben jár. A foglalkozások tekintetében, bár ezt a tekintetében ezt nem szoktam használni, mi a foglalkozási sor? Már a prestízsét illetve, hmm? vagy a fizetést illetve? Nem, a prestízsét illetve. Hát nyilvánvalóan a művészetek azért, azért azok ott vannak a csúcson, tehát minden, aminek valami köze van a, a művészetekhez. Én azt hiszem, hogy itt nagyon, nagyon fontos a, a vállalkozó, ami nem okvetlenül jelent tőkést, tehát is vállalkozó is lehet. Egy személyes vállalkozások is. Azt hiszem, hogy annak a presztizsen álló itt azért elég magas. Hát és aztán a szokásos, ugye, orvos ezen belül is, mit tudom én, nőgyógyász, ugye, talán az újságíró is, mindenképpen, mindenképpen jobb, jobb a reputáció, mint Magyarországon, és jogászok, rengeteg jogász van, és ugye nagyon jól élnek, de például elképesztően sok fodrász van. Igen, az valamiért a ré... Anyámék környékén, tehát az új városban nincs annyi ember, mint a hány fodrász van. Ezt nem is értem. Igen. Vagy, rengeteg... mint hogyha ott egyébként mindenki naponta járna a fodrászhoz, az ottani anyagi helyzet, jó, ott a külföldi is van, de ez valami elképesztő, hogy ott van. És férfi meg. fodrász is. Há, ez, ez, ez, ez, mert ugye korábban a fodrász az, az inkább ugyan a nőkre vonatkozott, hogy, hogy ott ülnek a búra alatt. Na nem, most rengeteg férfi van. Búra nélkül. Igen. Én arra emlékszem, hogy talán egyetlen egyszer borot váltak meg engem életemben, mert ugye azt már itthon már különböző okokból nem tették, az Rio de Janeiro-ban volt, és maga az, ahol ez bekövetkezett, az a járdán volt, tehát konkrétan maga fodrás üzlet, az a járdán létezett. Valami ismeretlen okból nem volt bennem a verzió a tekintetben, hogy nem fogok félni oda leülni. Egyáltalán sok hülyeséget csináltam életemben, amiről utólag kiderült, hogy nem is hülyeség, csak mondjuk beszélt bennem anyám apám, hogy biztos nem ült volna oda. Le. Ott? Én Kínában láttam már fogászatot is a járdán, úgyhogy, de, hát az de az régen volt. De az borzasztó lehetett. Igen, ott álltak sorba az urak, és, és húzták a fogukat. Igen. igen. Azt hiszem, hogy ugyanazzal a kis fogóval. Igen. De hát ez, ez Kínában volt, vidéken volt, és a 2000-es évek elején valószínűleg ez ma már nincs. Hova mozdulták ki a lakóhelyettől viszonylag messzebbre az elmúlt időben? Az elmúlt időben? Hát legutólyára Budapesten voltam valamikor, Márciusban. De most itt a közelmúltban. Az, az volt alak. Az volt hát a közelmúltban. Nézd, itt a, a tengerparton, ugye Vilaszárban van egy, egy háza. De ha már itt tartunk, a... akkor egyébként de visszamegyünk ide. A tengerhez minden nap elmész? Nem. Sőt, elárulok neked valamit... A nem honpolára is... vigyázzál, mert a honpola őrjöngeni fog. Nem is fürdök benne. Tehát elmegyek, Azt, az, a, tengerparti... Az, az... elmegyek a tengerparti nyaralóhoz, és ott is egy úszodabérletem van. Nem, emiatt nem fog megszíni, de a Benda-nak a felesége, az Eszter, a, ugye, aki a Kristána fotosztálytárs nője, Emlékezetem szerint, ha Kriszt a Krista tengert lát, akkor közöttük ez megállapodás, hogy lemegy a tengerhez, és a tenger zugás bejátsza neki telefonon. Ne, szóval, igen, az ittenieknek a viszony a tengerhez más, és én azért ehhez alkalmazkodom. Tehát igen, lement. Tehát például múlt vasárnap lementünk a tengerhez. Ugye mindig ez van, hogy hova megyünk vasárnap, föl északra Grácia felé, az óvárosba, az óvárosnak is két része van, Bornba, vagy a bár Gotikóba, vagy megyünk a tengerhez. Barcelonetta és a tenger. És, és ezek, ezek különböző, hogy mondjam, életformát jelentenek, különböző különböző vendéglőket jelentenek. Szóval, igen, ez, ez egészen más dolog, és a tenger az jelentős szerepet játszik. Nekem is fontos a tenger, de nem vagyok. Neked Barcelona mivel azonos, független attól, hogy ott laksz? Mivel azonosítod? Munkahely. Mivel azonosítják a turisták leginkább Barcelonát, amivel szembesülsz? Ó, Barcelona az egy jó hely. Mitől? Mi az, ami, ami Barcelonát így kiderül utólag, hogy Barcelonává teszi? Szóval az a, a, a, a, szerintem rengeteg turistának pont az tetszik, ami lassan elviselhetetlenné válik, a tömeg. Tehát egy város, ahol hömpöjjön a tömeg az utcán. Ez ugyanaz, mint Velence vagy Amsterdam. Ezt egyébként jól bírják a Barcelonai, hiszen azt tudjuk, ne, hogy Velenci a legkülönbözőbb rendszabályokat hozza. Egyre rosszabbul bírják. Hát Velencének nehéz rendszabályt hozni, mert nem tudja magát elvágni a külvilág. Hát igen, de ilyen belépődi nem húzhatod az izét, a, a, a két kerekűt nem ülhetsz le lépcsőre. Engem felállítottak lépcsőről. Igen, de milyen belépődi? Hát szóval érted, eh, hol lépsz be? Barcelonában Százezrek ingáznak minden nap. Mert hát ez, ez nem egy sziget, ez egy, ez egy város, még az egy agglomerátum központja. Ráadásul Barcelona az, az összeépült. Tehát Badalona az egy külön város volt, Barcelona, Badalona, Jobregát, ezek összeépültek. Ennyi az az tengerpart. Ember. Hát ott a, ez, a, ez a tengerparti agglomerátum attól függ, meddig veszem, mert vehetem Taragonáig le, de hát három millió. Szóval ugye ott lakik a... Itt parce, ö, Katalóniának a nagy része az a tengerpart. Igen. Tehát ha, ha, ha Katalóniából a, a, a tengerpartot levágnánk, akkor maradna egy ilyen kis hegyi Montenegro. Hova Sajon szeretnél szépen. elmenni, ahová nem biztos, hogy elment, el fogsz menni, de most elmennél, ha mégis valaki megkérdezné, hogy hova indulna a nemesúr. Turistaként, vagy... Legyen mind a kettő. Hát, meg fogsz lepődni, én még soha nem voltam Görögországban. Hompó? Se volt Görögország, lehet, hogy együtt kérek mennetek Igen, jó, mehetünk, persze. Mindenképpen el akarok menni. Benne nincs Ö... nagy vágy. Valamiért, nem tudom miért. Nézd, én a másik, ami, ami én nem voltam Dél-Amerikában, tehát ez elég nagy... van egy barátunk van egy barátunk Rio de janeiro és nem mondtam, hogy látogassuk már meg. De nem, nem jön össze. Miért? Ö, hát részint nincs mindig Rio de tehát főleg nem ott él. Részint nehezen tudom rávenni a... vagy egyáltalán nem tudom rávenni a páromat arra, hogy ö, a óceánon átrepüljön bármilyen irányban. Repülő? Mm, igen, de, de, tehát Budapestre elröpül. De már két óra, az, hogy két óra maximum, két kész. Budapest is két és fél óra, csak ezt nem mondom meg neki. <gül> és munkára? Munkára bárhová, ami ahol érdekes. Grúzia? Voltam két, két éve, igen, tavaly előtt voltam. Csak egy voltam, közös ahogy? ismerősünk megy, azt hiszem, Grúziába hosszú időt. Voltam Grúziában, igen, a Grúziában gyakran visszajártam, tehát voltam még a szovjet időkben is, aztán ugye hát ott voltak háborúk, akkor ugye el kell menni, a moszkvai tudósítóként jártam többször Grúziában, és most elmentem megint. Grúzia, Grúzia nagyon érdekes, Grúzia nagyon jó fofa élni, de, de azért, hogy mondjam, beletemetkezni a grúziai politikába azért az, az olyan, mint, mint beletemetkezni a magyarországi politikába. Szóval hát, minek? Amikor azt a világ mondod, nagy. Amikor azt mondod, hogy minek, akkor te azt mondod, hogy csőlátást okoz, felesleges, hiába való, a minek, az minek a színón Egy kicsit ez is, de hát az, hogy fontos-e vagy nem fontos. És fontos talán? Öm. Jó, nincs egészen igaza, mert előkorodhatok olyan percnek, nem amikor szék. fontossá válnak, amikor fontossá válnak. De, de azt hiszem... a nálunk levő minek az egyébként a csőlátás, a, a partikularizmusnak a szinonimája, hogy a világ ennél nagyobb, színesebb, több mindenről van benne szó, vagy adott esetben másféleképpen is lehet beszélni róla? Így van. Na, mondok egy példát. Andorra. Ugye ez egy mini állam Spanyolország Igen. és Franciaország között. Senkit nem érdekel, senki nem tud róla, senki nem figyel oda rá Magyarországon. Magyarország egy kínai számára Andorra, vagy még az se. Tehát, és Andorra, az andoraiak számára az milyen? Hát Andorra egy érdekes ország, mert szerintem kevesebben az andorai, mint a, az oda települt, vagy ott dolgozó, vagy ott ö, ö, spanyol, portugál, francia. De hát azért egy nagyon érdekes, egyébként katalánul beszélnek, katalán az államnyelven. És ö, egy nagyon érdekes, egy, nagyon sokáig ugye, egy ilyen ö, adó és, és vámparadicson volt. Addél jártak oda az emberek, hogy cigarettát, talokat, itt tudom én, mi mindent, sajtot vegyenek, bármit, de ennek azt hiszem most már lassan vége. De hát azért egy, egy, még mindig egy nagyon lakható, élhető hely, rengeteg sportlehetőség van, turizmus és sielés. És, és egy ilyen hegyi kis enklávé. Jó pofa dolog, de ott élni, hát azért az egy egészen más dolog. Jövő héten folytatjuk, belevetem magamat a munkám külvű Oké, okay, szia, szia műveknek köszönöm a fantasztikus munkásokat. Még annyit. Még mielőtt az András lekapcsol, hogy a jövő héten kedden szerdá lesz konzervműsor részint, búcsú részint a már a Navracsis interjúban emlegetett András. Csütörtökön nem lesz semmi, ha minden igaz. Pénteken meg fél órával hosszabb lesz a péntek, mert akkor lesz Bat András. A hétfő a csütörtök, tehát teljesen kimarad, kett szerdán podcast két olimpiai témájú interjúval, a péntek pedig a szokásos ennyi.